Jó reggelt, ma lesz egy pár szolgálati közlemény először is, hogy akik csak a hangfunkciót keresik, azok ma ne keressék, hogy holnap keressék-e, azt majd el fogom mondani. Még tíz nap van hátra ebből az évből, ha minden igaz, maximum tíz, annál csak kevesebb lehet. Ez egyebek között szintén az egymás közti megbeszélésnek lesz az eredménye, tehát akik csak a hangfunkciót keresik, azok keressék, meg fogják találni, de nem fog működni ennek részleteiről itt és most. Hosszú magyarázatot nem adok. Minden esetre cégen belül ez a hír sokakat nem érhet meglepetésként, de itt megállnék az átadásban. Ma 13-a van, ha minden igaz. És kezdjünk a Sziámival, ugye az elmúlt időben nem egy haláleset kapcsán készült a kejfejencsében összeállítás, de ez egyelően is az alapvetően még az élőknek szól, meg az élőkhöz. Egy... Következzék egy dal. Müller Péter Siamit, aki tehet imáron túl a 70-en. Azért ezt nehéz megemészteni. Mármint hogy 70 éves.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 ne van el, és nekem se ő, Ugorjuk is át a csajt Légy a magába kivetkező, következő, aki a múzsasságra hajt Felejtsük őt, mert úgy se bír neki az összehasonlítást Ezt hagyadjam neked, csak hogy előszó helyet Neki meg majd más ír más, mert én ezt a dar egy másik nőnek írtam Ezt a dar egy másik nőnek írtam Ezt a dar egy másik nőnek írtam egy másik dönnek írtam ezt a dalt Kapsz majd egy saját eredeti dalt, ami neked szól nagyon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 meglepetés és minden nap korlátozott Apokalipszis, a meglepetés egy része, hogy van nincs hangfunkció. Aztán, hogy mikor lesz, arról majd tájékoztatom önöket, hogyha lesz, miről. Közélettel ezen a héten foglalkozom, utoljára a jövő hét az. Olyan, mint amikor kikapcsolja a motorcsónak a motort, és csak siklik a vizen be a kikötőbe, vagy ki tudja milyen célpontra, be az óceán közepére, hogy aztán ott maradjon. Itt Békás megyele minusz három, a Sváb-hegye 2 fok. Utóbbi helyen van hó, itt Békás nincs. Egerben a Plejkák című darab még rosszabb, mint a Vixinházban a Kabaré, ha egyáltalán lehet darabokat összehasonlítani. Így se láttam a második felvonást. Ezen a héten javíthat a katona két bemutatóval pénteken és szombaton. Nem volt semmi másom, csak egy első benyomásom, meg az a hullámzó kedély, ami elég gyakran elér, és én mégse cserélnék te veled édes. Milyen jó, hogy nem is lehetséges, akárki lehetek lett holnap, és aztán még ott van az egész szomba. Csak! A szó Egy jó szónál jobb nincsen, és én neked adom, ha jó leszel hozzám. Soha se kérdezel, csak úgy tölni fognak a válaszok. A titkaimat mind láthatod, hogy nálam soha nincsenek, még tartalékba se, istenem. Nem hiszek bennük, csak tudok róluk, a hajamnál fogva magamat hóruk, fölemelem. A telefont néha, már néha sose ír senki. Így kellett lenni, tönkre kell menni a kapcsolatoknak sorjába. Már nem vagyok magam, de magam vagyok az események sorjába. Valaki írja, hogy nincs csak hang, számára az, hogyha én a műsorban elmondom, hogy nincsen hang hangopció, miközben ő ott szokta hallgatni, ő erről az információról lemarad, erről megfeledkeztem. A jellemem szígyek, vagy a szellem hívják, de én túl vagyok már, magamon rég, ez már a vég. Kezdete. Lesz, ami lesz, de az már nem zene, csak táncs. Két, há, négy, öt, hat, hét nyolc, du, du. Horszábkt Jobb magamból úgy csinálok minden, ahogyan az kell, jókor fekszem, idejében kelek fel. Bújjék, bújjék, bújjék, csak én hozzám bújjék, mostantól már ez a nagyon kedves lány, megígérem neki, nekem se kell, akkor senki rajta ki. Fél nyolc környéken gallázom egy kicsit, aztán 8 óra után Duda Ernő professzorral beszélek, feltehetően ebben az éven utoljára. Holnap fél nyolctól Márki Péter lesz a Kejfej Jancsi vendége, amennyiben bárki kérdezni akar tőle. Itt nem egyszerűen csak a hangfunkció. Jóról van szóval hanem jövőre majd egy olyan Telefont szeretnék igénybe venni Ahol lehet konferencia Telefonokat bonyolítani magyarul Hogyha netán valaki nincs itt helyben Beledjött, hogy jövőre Skype-on is itt lesznek azok a vendégek Akik ebben az évben Ezt a szolgáltatást nem vették Igénybe Tehát jövőre majd feltehetően Olyan telefonszolgáltatás lesz Amivel kérdezni is lehet Élőben, most azonban még nem így aztán, ha valaki kérdést akar föltenni már Péternek, akkor rendelkezésére áll az e-mail címem döröpont, úgyis mint doktor. gmail.com És ha már itt a felhívásoknál tartunk, akkor ami a jövő hetet illeti, a jövő hét alakulása az nagyban múlik azon, hogy kik olyan vállalkozók, kedvűek, hogy eljönnek ide a Kejfelyacsi stúdiójába, amely nem kizárólag a Kejfelyacsi stúdiója, de reggel 6.51 és 9, vagy 6.51 és fél 10, vagy 6.51 és 10 óra között mindenképpen, egészen idén, december 24-ig, vagy 23-ig annak függvényében, hogy hánya jelentkeznek. Tehát arra kérem önöket, hogy akik egyébként hajlandóságot éreznek arra, hogy a jövő hét hétfőjétől egészen a péntekéig, tehát hétfőn, szerdán vagy csütörtökön, pénteken, egy nap eljönnek ide és eltöltenek itt egy negyed óránál mindenféleképpen többet, akkor azok írjanak nekem egy e-mailt dörö.fialajanos.pukac.gmail.com e-mail címre, tüntessék fel a nevüket és a telefonszámokat. felhívást, tehát, hogy holnap reggel már Kizai Péter lesz a vendége fél 8-tól, aki kérdezni akar tőle kukat gmail.com aki pedig úgy gondolja, hogy a jövő héten kilátogat ide hétfőn, kedden Szerdán, csütörtökön vagy pénteken Hosszabb időre, mint egy negyed órára a Kejfejancsi stúdiójába, valamikor 6.51 és reggel 9, 6.51 és fél 10, 6.51 és 10 óra között, annak függvényében, hogy éppen aznap meddig tart, előre nem lehessen tudni a Kejfejancsi. Azok legyenek szívesek, írjanak e-mailt dörö.fialajanoskukac.gmail.com e-mail címemre. Tüntessék fel a nevüket és a telefonszámokat. Boldog születésnapot Müller Péter széja. Az én hazám jaj Magyarország, még se hazaáruló, Izrael földön jól érzem magam, csak ott meg nem lennék a végzőként. Akik engesztelhetetlen vágyat éreznek, bár ha éreznének, akkor már telefonáltak volna. Számukra 061-712-42 szolgálati közlemény, hogy nincs hangfunkció, és hát az adminisztrációt figyelembe véve kicsi a valószínűsége, hogy holnap legyen, de ma minden esetre az intézkedésnek azt a részét, melyben fel kell hívni az érintettek figyelmét arra, hogy a, hang, a csak hang opció nem működik felhívom, súlyos bitó körülmény, hogy ezzel ők nagyjából egy hete már tisztában vannak. 06171242 ma 2021. december 13-án hétfő reggel 8 perce reggel 4-8 előtt. Szolgálati közleményt tettem közze, egyrészt azt, hogy én is tudok róla, hogy nincs hangopció, opció, ha múlik lesz. A másik az, hogy holnap azaz kedden fél tól Márki Zai Péter lesz a Keifei vendége fél tól amennyiben bárki kérdezni akar tőle Dörö, úgyis mint doktor, kisd.kiser. Pont a nevem, Fiala Janos, kukac, ez már nem a része a nevemnek, gmail.com Itt várom, ha akar bárki kérdezni tőle a kérdéseiket, ami a jövő hetet, illeti kedden, szerdben, csütörtökön és pénteken lenne jelen pillanatban, így tűnik Kejfejancsi, ehhez azonban meg kéne tölteni azt a teret, amelyben az elmúlt időben maximum hárman vagy négyen lehettünk. Oké, okay, volt, hogy öten, amikor együtt dolgoztam még három fiatal amit én nagyon szerettem egyébként, de most nincsenek már itt egy ideje abban az esetben, ha önök idejönnének hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és vagy pénteken, abban az esetben e-mailt várok önöktől: döröpont fiala Janos gmail.com e-mail címre, névvel és telefonszámmal. Ami a műsorokat illeti, hétfőn, kedden, szerdán nagy valószínűséggel csütörtökön és pénteken már egyáltalán nem biztos, hogy lesz műsor abban az esetben, hogyha önök nem jelentkeznek. Amennyiben jelentkeznek, akkor természetesen lesz. Ez nem vonatkozik már 25-ére, de akár 24-ére reggel is lehet műsor, amennyiben ellátogatnak ide. Dörö.fi Alajanos Kukac, gmail.com, név, telefonszem. Jó reggelt! Jó, Egerd, amennyiben nem csak én ügyetlenkedem, akkor megint nem működik a csak hangok. Nem, szóval nem, műk két. nem működik a csak hangok. Okay. Okay. Egyszerű oka van, de ezt most itt nem tenném közé. Hát jó. Hát nem jó. A csak hangopcióval az alábbi verziók lehetségesek, működni fog mondjuk csütörtöktől, működni fog januártól, egyáltalán nem fog működni. Egy kópé fiala János szavazást indítaná ezügyben, de most nem teszem. Jó reggelt! Hol a katos jó reggelt! Jó reggelt! Amennyiben, amennyiben lehetőséget a akkor elmondom, hogy miért vagyunk sokan, akik szeretjük a csakhang funkciót. Nem, nem szükséges, nem szükséges teljes mértékben tisztában vagyok vele. Tízes skálán, tízesre fogom képviselni azoknak az érdekeit, akik a csakhang opcióval változatlanul szeretnék hallgatni a műsort. Őszintén sajnálom, hogy így alakult. Ha rajtamulna, akkor lenne. Itt elmesélhetnék egy olyan történetet, amely még Vadas Tamáshoz fűződik, és amit Azért egyszer mégiscsak meg kéne írnom, mentségemre legyen mondva, hogy én azzal, hogy nincs hangopció ugyanakkor ismerkedtem meg, mint te és a többi hallgató, aki nem néző. Ma reggel 6 óra 46 perckor. Nem volt kétségem felül fókusz. Gondolnak-e önök bármit a Galla féle történetről? Anélkül, hogy itt részletekben... A részletekben mit szoktak csinálni? A részletekben besznék. Galla. 061 712 bármi egyéb témában. Felhívás született az ügyben, hogy <coughs> akarjanak-e kérdezni holnap Márkizai Pétertől, aki fél lesz a Kejfej Jancsi vendége, gmail.com, illetőleg átadtam egy hangos meghívót a jövő hétre, aki meg akar engem itt látogatni a Kejfe Jancsiban, nyilvánvalóan beszélgetni, vagy karácsonyfát állítani, vagy ki tudja. Reggel 3.7 és 9, 3.7 és 4, 10, fél 10, 10, de nem később, mint 10 óráig. Dörö. Fiala Janos Kukac gmail.com névtelefonszám A csütörtöki és a pénteki műsor múlhat rajta. Egyébként 061-712-42, és akkor ide elnémulok. á ezzel az apkából szármadózá. Eltűnti. Viszak elll hívni. Galla márkizaai jövőheti meghívó, 06171242 Jó reggelt! Pia! Eltűntél! Vagyok. Igen, na szóval amikor Afrikából hozol egy zenét, hát az engem még mindig nagyon megérint. Barami régen volt, már 6 éve voltam a utoljára, de fú, nagyon erős nyomokat hagyott bennem. Hogy állsz a tanfolyammal? Úgy, hogy még van három vizsgám. Már kb. 80 órát oktattam, tanulót, úgy, mint egy oktató, csak mögöttem ült egy főoktató, aki engem is oktat. És már volt 6 tanórám, amit oktattam, kresztóórát is, és hát nagyon élvezem. És Ennek változatlan keresztül. úgy van, hogy áprilisban kezdesz, vagy már korábban? Ö, áprilisban kezdnek, ez attól függ, hogy mikor a sorolnak a de áprilisban lesz az utolsó vizsgásodat. Helyes, Pagota az újrakezdő, az örök újrakezdő. Igen, ez jutott nekem, de örülök neki, köszönöm. Soros szabbat! Jó reggel kívánok. Galla témában, galla témában. Én borzasztóan kedvelem a gallát. Én abban bízom, hogy ez az egész egy média hack, és annak idején, amikor a Benkő Dánielnek mert éhezett, kellett zenélnie, akkor éreztem, hogy itt valami borzasztóan nagy baj van a kultúrával. Ennyit akarok mondani. És a kultúrával volt baj, vagy a Benkővel? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a Benkővel volt baj, mert beszélgettem vele egyszer, és neki ezt kellett csinálnia, hogy tudjon mit enni, és mindenféle, celebb vagyok, mencs, ki innent, ezeket ezért kellett, mert az ő zenéjét azt egyszerűen nem tudta eladni, holott az világhírű volt. És hát mondjuk a Gallánál is nagyjából ez történik, én úgy érzem, hogy, hogy borzasztó jó humorista, sajnos ma a stand-upra van igény, amiből van jó, és kevésbé jó. Úgyhogy én nagyon sajnálom a Gallát, nagyon szeretem, nem tudok vele egyetérteni, ez is igaz. Ezt szerettem volna. Mármint, hogy mivel nem tudsz egyetérteni? Hát nem tudok egyetérteni ezzel a messzelenes nem tudok egyetérteni a, a, a gyűrűs harcával, illetve, illetve abban bízom, hogy ez tényleg egy média hack. És nem gondolod, hogy, hogy beteg? A gala? Uh -huh. Ö, hát ő mindig is beteg volt. De nem ebben az értelemben. Tényleg. Vagy ferdült, ami nem ugyanaz. Honnan fél nyolctól, már Kizai Péter lesz a vendége a Kejfei Ancsinak, aki kérdezni akar tőle, dörö. <kül> <kül> gmail.com. aki azt akar, hogy a jövő héten öt nap legyen a Kejfei Jancsi. tehát nem ezen a héten, hanem a jövő héten, és ezért annyi áldozatot hoz már, amilyen ez áldozat, mert ha igazi áldozat lenne, akkor inkább ne tegye, hogy eljön ide, és... Itt lesz, eljön ide Békásmegyelre, dörö.fialajjanoskukat, gmail.com, ez egy reggeli fél hétre nem, de hárnyát héttől nagyjából kilencig tartó meghívó. Ha van az esetben, ha valaki kalandos és van hozzá kedve, megértem, ha igen, és az ellenkezőét is, akkor dörö.fialajjanoskukat, gmail.com. A csütörtök és a pénteki műsor már effektíve múlhat rajta, miközben egyébként az itt lévés távol biztosított arról, hogy ők a maguk részéről akár 24-én is. Döröpont, fiala Janos Kukat, gmail.com, névtelefonszám. A már Péterhez való kérdésekhez nem muszáj név és telefonszám. 7 óra 22 perc van. Rövidesen felhívom Bálint Ferencet, szomszédnéni produkció, Galla, aztán Duda Ernőt. Holnap fél nyolctól tól Markizai Péter. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061-712-42, figyelek, ha van mire. And new day Jó regeszti a Horváth Fétert! Jó regeszti a Horváth Fétert! Elárulod neki, hogy milyenfajta kulturális miszió keretében látogattál Egerbe-t a Petyka-t, kívül Simon megnézni, amikor egy tester is járták Petyka-fészek címen a Szent Ártinálba évek óta, itt legalább remek nyomják! Mi volt -e azok, Semmi. hogy Egerben voltam, és kíváncsi voltam arra, hogy milyen az előadás. Ez egy bemutató volt, Igen, tudom, az egri színház megmutató. állítólag nincs túl jó állapotban. Aha. Erre nem sikerült fényderíteni az előadás, az egészen borzasztó volt. Tehát, hogy a Vixináz azért volt nagyobb csalódás, mert ott nagyobb volt a tét, Igen. mármint amit a, a Kabari emel. És abban volt valami nagyon szomorú a, kaba, a, a, a végszínházi előadásban. Tehát ott, ahogy e, Igó éva és Kern András legyőzik a kabarét, abban volt valami borzasztó. Hát, valami így. rettenetes, ami a plegykákat illeti Egerben, az szintisztán a csepürágásnak volt egy egészen egyszer... elképesztő változata. Én láttam itt aestem mondom, hogy nem megszilértek a Rudolf Péter van, a a másciúli. Hát még egyszer mondom, az igó és a, a kernel sincs probléma. A színműben való alakítások az bár az alapvető borzalom az a rendezője. Hát egyszer, ez az, nyilván a Délesiában itt most. Jó van, na hát, akkor nem tudtam örülök meg, hogy akkor az ég. De ott az egy secret járok oda. Van ez a hotel egentlig, egy és parc, nem akarok reklámozni, de hogy csoda jó szálloda és oda sokja én is járni gyakran. Magy Egerből az az marad maradt amikor még meleg volt, és ott voltunk Egerben, és feltűnt a panzióban egy nálunk valamivel fiatalabb pár, legalábbis nála mindenféleképpen a férfi az fiatalabb volt. Már délután kegyetlenül be voltak állítva, egyáltalán délután állítottak be, mint kiderült az utolsó finalban estek be. Aztán elmentek vacsorázni... És olyan benyomást keltettek, mint akik egyébként nem törvényes partnerei egymásnak a szó gyűrűs értelmében. Amikor reggel lementünk reggelizni, akkor már nem is voltak ott. Bennem nagyon mély nyomokat hagytak a szó legjobb értelmében. Nehéz össze a színházi élményt meg ezt. A színházi élmény már rég ki fog törlődni a fejemből, de az a magas sarkú, piros magas sarkú nő azzal a pacákkal, akik nagyon harsányak voltak, de a harsányságokat elnyomta az a nemi vágy, ami összeterelt őket, és ami talán több is volt nemi vágynál, az itt maradt bennem 120 évre. Hát 120 évre nem, amíg élek. 061 Több közfelhívást is megtettem, egyrészt holnap fél nyolctól Márk Izai Péter lesz a vendég, ha valaki kérdezni akar, dörö.figyalajannoskokat.gmail.com Valamit átadtam egy meghívót a jövő hétre, hétfőre, kedve Szerdára, Csütörtökre és péntekre, három hét után, de még 9 előtt, aki ide jön, szívesen van látva, előtte azonban jelezze jövetelét, jelezni ezt a szándékot, a dörö.fialajanoskuka.gmail.com e-mail címmel lehet, váratlan vendégekre nem számítanék. Ebben az esetben név és telefonszám is szükségeltetik. Köszönöm! Galla ügyben egy telefon, vagy bármilyen más ügyben egy telefon még belefér, 061-71242, figyelek, ha van mire. Ma 2021. december 13-án, hétfőn egy perccel reggel fél nyolc előtt. Jó reggelt lehet? Persze. Szomszéd néni produkciós iroda, december 10-én 12 óra 35 perckor. Kedves Galla Miklós, ha annyira kell a, az a karinti gyűrű, én szívesen neked adom az enyémet. Bővebben olvastam, hogy az idei karinti gyűrűt Lár András kapta, és egy kori kollégája, Galla Miklós, ezt nem vette jó néven. Állítása szerint azt a gyűrűt neki ígérték, és őt illeti erre Lár felajánlotta, hogy hordják felváltva, hogy decemberben, Galla januárban, és így tovább. Galla ezt azzal utasította vissza, hogy nem ő örökbe szeretné a gyűrűt. Szerencsére tudok segíteni, én a szomszédnéni produkciós iroda humortársulat tagjaként. Tóth Szabolcs kollégámmal 2014-ben kaptam karinti gyűrűt. A Montipyton mellett mondhatni a Lárpullár munkásságotok is hozzájárult ahhoz, hogy humorista lettem, és úgy vélem, hogy ez a mostani adókapok méltatlan hozzátok. Ezért döntöttem úgy, hogy felajánlom a saját karinti Miklósnak komolyan. Én úgysem hordom, meg aztán vicces lenne, ha nem csak a magyar rádió osztogatna karinti gyűrőket, hanem én is. Utóirat, ja, és Miklós, máskor nem Orbán Viktortól kell kérni a gyűrűt, hanem tőlem. Honnalban Bálint Ferenc, akit először arra kérnék, hogy röviden mutatkozzon be, hiszen a Kejfejöncsi keretében még soha nem beszéltünk, azon kívül is keveset. Ó, hát Bálint Ferenc vagyok, a Duma Színház humoristája. Néha lehet látni engem a Kámedy-Szentrálon, vagy a Shoulder van egy kutyám, röviden ennyi. Oké, okay. ez egy viszonylag hosszú történet, ami Galla Miklós illeti. A Lár fejezet az már itt az utolsó fejezetek egyike, ki tudja, hogy milyen hosszú lesz egyébként ez a teleregény. Te miért ott kapcsolódtál, behol bekapcsolódtál? Hát épp a kollégákkal felléptünk, és lejöttünk a színpadról, és bekapcsoltam a telefonom, és láttam, hogy jönnek ezek a válaszhírek, hogy Loár mit nyilatkozott, Galla mit nyilatkozott, és teljesen olyan érzésem volt, hogy ez egy ilyen leszámolási bulvár mizériába torkollik, hogy olyan volt, mint nem tudom, a 2000-es években Los Angeles-ben a, a rapperek, hogy egymásnak való üzengetés, és Tröhögtünk, hogy hihetetlen, hogy a bulvár média már ott tart, hogy humoristákkal kell foglalkozzon, hogy, hogy mit csinálnak a celebek, hogy, hogy szabadságra mentek, mert velünk, velünk kell tele legyen az egész média, és gondoltam, hogy az az úgy valahogy le tudná zárni ezt az egész folyamatot, hogyha valaki nagyon akar valamit, és nekem van abból, és nekem úgy se kell, akkor legyen boldog vele, és akkor másnap már meg is értem ezt a Facebookra, hogy ha kell a gyűrű, akkor megkaphatja. Kiszámol le kivel? Hát ö, ö, nem tudom, én, én nekem az az érzésem, hogy ott. Ö, Lárdnak és Galának nagyon sok megbeszéletlen ügye van, volt, és ez most valahogy kijött, és a gyűrű az csak egy indok. Mielőtt Lár András nem kapta volna meg a karinti gyűrűt, hiszen a történetnek, a Jéghegynek az alja, az jóval korábbi, az megszólította -e téged, vagy a Jéghegynek a teteje szólított csak meg? Hát előtte nem igazán érdekelt, hogy én, én mindig szívesen veszek részt Karinti Gyűrű átadáson, hogyha valaki a Duma színházból kapja, mert akkor ilyen jó beszél, beszélgetések szoktak ott elhúz, jó, nem beszélgetések, jó szövegek, ilyen díját adó <coughs> a róztok szoktak ott lenni, és az mindig vicces, és hát nem, nem is igazán követtem még a nyár elején, hogy akkor most gallakapnál, kapnál, de gondoltam az is szórakoztató lenne, hogyha ő kapnál, hogy akkor mit fog mondani, csak ez az egész hátalapult egy ilyen, ilyen sehová sem tartó, ö, odaadjuk neked ez a gyűrűt, mégsem kapod meg dologgát. Szerintem az a... Sehová se tart? Hát nem, nem látom. Szerintem az a karinti gyűrű nagy tragédiája, hogy minden évben valamiért a rádió úgy dönt, hogy kiosztja, és néha nem tudják, hogy kinek kellene adni, és akkor történnek ilyen, ilyen dolgok, hogy olyanok is megkapják, akik alig voltak például a rádiókabaréban. És akkor lehet, hogy Galla mondjuk ezt nehezményezte, hogy Loárt kevés alkalommal látni ott bent, és akkor ő viszont ott van, csak, na hát, köztük okay. ez egy ilyen konfliktus Ért. forrás. Értem, Milyen? a köhögés az mindig annak a jel, hogy az ember maga se tudja eldönteni, hogy mit akar jól mondani, leszámítva, ha tényleg akar. Én ezt előbbit érzékeltem. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire lep meg téged az, hogy a bulvár ezzel foglalkozik különös tekintettel arra, hogy maguk a szereplő köztük te is nem telefonnal, levélel, vagy személyes találkozóval oldották meg a másikkal való kapcsolatfelvételt, hanem a Facebookon. Azon a Facebookon, ahol egyébként bizonyos személyes üzenetek idővel törlődtek, tehát a Galla lárt történetnek egy része már egyáltalán nem követhető, mert ezeket a posztokat visszavonták, de a zöme, ami erről a történetről tudható, az a Facebookon van, ami mindenki által követhető, nem is egy magáncsoportban, te is ezt tetted, az pedig, mm. hogy hogy lecsapott rá a, a bulvármédia, azon olyan nagyon nem lehet csodálkozni, hiszen sokkal több az Eszkimó, eszkimu, mint a Fóka örömmel vesznek bármilyen botrányt, vagy botrány eseményt, amiről írhatnak, nem különösebben foglalkoztatja őket, az a morális kérdés, ami az én kérdésfelvetésem mögött van, és amiért én megkerestelek téged. Hmm. Hát, Te is segívem... felhívhattad volna a gallát, ha akarod, de nem ezt tetted. Uh, sajnos, hát Régen Galla nem használt mobiltelefon, nem tudom, hogy most használ-e. Még vagy tíz évvel ezelőtt én Erdélyben szerveztem egy humorfesztivált, és akkor faxon kommunikáltunk, úgy, hogy neki faxa sincs, tehát kellett küldeni valahogy egy ismeretlen számra egy, egy levelet, amit valaki elvit neki az ő házába, és akkor ő ö, arra válaszolt, leírt egy papír, amit szintén elküldtek faxon, hogy gallával mondjuk nem könnyű kommunikálni. Az... Ó, hát ha valakivel kommunikálni akar az ember, legyen az lány vagy fiú különböző én... okból, akkor azért a te korosztályod, de akár még az enyém is elég leleményes tud lenni, ha akar. Én, én úgy látom, hogy a, a Facebook az átvette a, a nyílt levélnek a helyét, hogy régen nem tudom, egy ilyen valamit lehet, hogy a népszabadságban jelent volna, amely uh, igényesebb formában Látod, ez egy népéba. nagyon érdekes kérdésfeltevés, ez, ezen el fogok gondolkodni, hogy vajon uh, a népszabadságban való levelezés, magas színvonalon, vagy alacsony színvonalon, bármilyen vonatkozásban is lehet-e a Facebooknak. Mm. Uh, a népszabadság már évek óta nincs Barátnő, meg nem tudnám mondani. Én nem tudom megmondani, hogy hány éve nem, mert e, neki éget be, ő volt népszabadságos. Te akkor hány éves voltál? Hát én újságírói egyetemet végeztem, és én még voltam a népszabadságnál látogatóban. Tehát elhoztak bennünket, hogy nézzük meg, hogy hogyan működik egy szerkesztőség, amikor az még egy szerkesztőség volt. De hát ennek már tizen sok éve. Te hány éves vagy? Én 41 éves vagyok. Nem nézelt ki annyinek. Ó, Nagy, nagyon szívesen. Uh, szerintem megkaptam az évszámot. Uh -huh. Kis türelöm. Öt éve szűnt meg. Uh, azt írod, hogy. Uh, te a Lárpul Lártársulaton nevelkedtél, amikor éppen nem a Monty Pythonon. Te hogyan emlékszel vissza azokra a krázi nagyöregekre, akik itt most egymásnak vannak feszülve? Egyáltalán a te előképeid, ami a hazai frontot illeti, az hogy alakult? És tisztázzuk hát gyerek, azt, hogy igen. amiről mi beszélünk, az még mind Erdélyben zajlott? Um, igen, hát én ott nőttem fel és ott végeztem az egyetemet, és akkor utána 2008-ban lettem a Duma Színháznak a tagja, és akkor utána költöztem ki Budapestre. De hát a, a Korozsváról. Uh -huh. Tehát te gyakorlatilag 13 éve élsz hétköznapi életed Magyarországon. Nagyjából igen. Uh -huh. Nagyjából igen. És uh, hát gyerekként akkor még nem volt túl sok lehetőség humort nézni, magyar nyelvi humort, ezért inkább hallgattunk... Te hofitt két hofitt nyelvű mert... vagy, három nyelvű vagy? Uh, hát én három nyelven beszélek, de ami a román humor, illeti nem igazán vannak uh, hagyományai. És a harmadik mert... a francia, vagy mi lenne? Nem, angol. Uh -huh. Úgyhogy szerencsére <coughs> élőben is tudtam követni a Monty Python-t. Úgyhogy uh, hát először ilyen kazettákat, Hofit, Markos Nádás, meg ilyenek jutottak el hozzá. A, a tévében hát uh, a sajnos csak ilyenek voltak, hogy Szeszi évszakok, ami eléggé old school volt, mert nekem is, és Galla azért volt jó, meg az egész Lárpúr Lárt, meg Lára András, mert ők hát valami más mutattak meg, hogy ami addig nem volt a tévébe, hogy, hogy minden egyes mondat váratlan volt, és akkor én nagyon sokat ebből ezt úgy gondoltam, hogy ez az ő művük, aztán rájöttem, hogy egy egy, egy hogy is fogalmazzak. Ennek nagy része, amit ők bemutattak, ez, ez valójában fordítás volt, csak én ugye még nem ismertem az eredeti forrásanyagot. De ez, ezzel együtt lenyűgöző volt, hogy valami újszerű hangot mutattak meg a tévében, meg a rádióban. És akkor ez inspirálta arra, hogy, hogy jó valami újat csinálni, hogy, hogy nem kell követni azt a taposolt utat, amit nem tudom Markos Nádás, vagy a többiek csináltak, hanem lehet egy egyéni hangot és bármilyen hülyeség eszedbe jut elmondhatod azt el. Jöttek, 2018-ban 13 évvel ezelőtt átjöttél volna Magyarországra, neked egyébként nyírkereső foglalkozásod is volt? Hát én újságíró egyetemet végeztem, én dolgoztam több újságnak, meg rádiónak Kolozsváron volt egy Transindex nevű újság, ami uh -huh. az, az akkori indexnek egy ilyen erdély hát, uh, verziója volt, és akkor odaírogattam. Amikor átjöttél, akkor valójában az egy invitálásnak volt a következménye, tehát azt mondták, hogy helyed van ebben a csapatban, és ez a csapat tud úgy működni, hogy ebből neked a hétköznapi életedet finanszírozó tevékenység legyen? Akkor történt az, hogy a godó színházban meghirdettek ilyen fiatal, félőrültek fesztiválját, amikre bárki jelentkezhetett. Közönség előtt 10 percet kapott az ember a színpadon, és utána, mikor ez lejárt, Litkai Gergely azt mondta, hogy hát ez jó volt, és akkor ezentúl felléphetek a Duma színházba. Nos, ez azt jelentette, hogy utána havonta egy vagy két fellépésem volt még. A többi, neked kellett gondoskodni. Igen, hanem gyakran léptünk, aztán egyre gyakrabban is, akkor valahogy ez kiépült, egyre többen megismertek, kaptuk lehetőséget, hogy a rádiókabaréban is fellépjünk, aztán a Solders Group-ban. Úgyhogy ez, ez lépésről lépésre hát nem véletlenül telt ez ilyen sok évet. Tehát 2008 óta eltelt 13 év, és igazából. A Túcsabolcsal hát való együttműködés az eleve volt, vagy ez menet közben alakult ki? Eleve volt. Együtt is jöttetek át? Igen, 2001-ben. Mennyire nagy... a semmibe jöttetek át? Tehát mennyire Nagyon volt az semmiben. egy, egy bátor Nagyon, de hát könnyű úgy váltani, hogy nem igazán kell elszakadni semmitől. Hát valamitől azért igen, de értem, amit mondasz. Azt kérdezem tőled, hogy amikor te átjöttél, és elkezdted az itteni életedet, maga a Duma Színház, maga a többiek, akik egyébként maguk közé fogadtak, adtak X fellépti lehetőséget, de Y-t nem, tehát a többiről neked kellett gondoskodni. Magyarul azt kérdezem, hogy az a közeg, amelyben téged lehet látni, és amely a tévén keresztül, egy, egy baráti közegnek tűnik, de azért én már éltem annyit, hogy tudjam, hogy a tévé alapján az ember ne gondolja azt, hogy ez feltétlen a valóságban is így van. Magyarul az a közeg, amelynek te tagja vagy, az mennyire működik úgy, mint egy tényleg egy olyan közeg, amely, amely a szó hétköznapi értelmében működik, akkor is, amikor éppen nincs tévéfelvétel, vagy nincs nem tévéfelvétel, de van Duma színház Budapesten vagy vidéken. A Duma Színház közege az egy baráti társaságként is működik. Együtt szoktunk születésnapozni, kertipartizni. A Shoulder Club az már egy tágabb közösség. Ott olyan emberek is vannak, akik nem tartoznak a Duma színházba is. Nem tudom, biztos vannak ott konfliktusok emberek között. Mi, ha a Shoulder Clubban megyünk, akkor egyszerűen... Mi a különbség a kettő között? Hát azt, hogy a Dumasínház Színház az, az, az Littkai Gergely vezeti, az egy társulat, ő hív meg valakit vagy sem a társulatba. A Klub az meg egy televíziós produkció, Kovács Kristófa producere az azért készül, hogy közben reklámszünetek legyenek és ott termékeket adjanak el. Tehát a Dumasínház Színház az valahogy, valahogy inkább egy ilyen nem tudom, egy, egy pozitív vapp közeg, hogy ott, ott lehet kísérletezni, ott bármilyen ötleted van, megcsinálhatod, ha akarod a színpadon, ott ha segítséget szeretnél, vagy egy koprodukciót, akkor arra is van lehetőség. A Sodálklubba be kell menni, és 12 percig esnek lenni. Azt kérdezem tőled, hogy ebben a közegben, inkább a Duma klubban, vagy a Duma színházban, de akár a Soder klubban, te hány évfolyamot, hány generációt különítesz el anélkül, vagy azzal együtt, hogy mielőtt én ezt a kérdést feltettem volna, ezen elgondolkodtál volna? Nem gondolkodtam el, hát vannak az öregek, és vannak Ugye az öregek az, az lenne a Fábri, az lenne a Badár, az lenne a Galla? Hát én, én a Duma színházon belül inkább Badárt, meg Hadházit emelném ki. Uh -huh. Hogy Fábri, meg a Galla, meg a Markosnádas inkább a klasszikusok. Hogy tényleg azt nem lehet elvenni tőlük, hogy ők voltak, ők voltak ott a legelején. A hát, Rádió Kabaré színházában te mennyire vagy gyakori vendég? Hát ugye évente háromszor, négyszer behívnak, és annyiszor el is megyünk. Hány generáció van még, amit el lehetne különíteni? Hiszen a Litka is szerintem valamivel idősebb, mint te. Uh, igen, ő is vagy négy-öt évvel idősebb. Ja, hát hát egy van, van, még egy, van még egy újabb generáció, és a legfiatalabbak, Rásko, Eszter Ács, Prüzsina, Szabó Balázs Máté, Szerencsére a Doma Színház ad arra, hogy, hogy folyamatosan megújuljon a társulat, vagy tényleg akinek van hangja, és aki vittes, az, az helyet kap. Ugye a legérdekesebb, amit én tudtam követni, az a fábriféle jelenség volt, ahol ugye a Fábrinak volt rengeteg gegmennyi, és aztán a gegmennyei ilyen-olyan körülmények között, ami egyébként utólag egyáltalán nem tűnt lényegtelennek, felszabadultak a Fábritól, és vagy megvalasztott mellette van. Vagy, van is kőhalmi is neki ért, igen. Vagy szembefordultak vele, vagy valamilyen folyamatnak a révén, tehát valahol ott a Fábri és környéke azért origónak tekinthető, beleértve, hogy annak idején azért ez egy monopólium volt a szónak abban az értelmében, hogy a lehetőség, hogy az ember a tévében megnyilvánuljon, azért az nem volt egy kereskedelmi adottság. A Lárpurlár színház az ebből a szempontból egészen más, hiszen a Fábrissó az a tévében született, a Lárpurlár pedig átment a tévébe, miközben nem a tévében született. Azt kérdezem tőled, lévén, hogy az összes szereplőt ismerem az öregek közül, közelebbről, távolabbról, de valamikor meglehetősen közelről. Számomra a média egyik alapvető hozadéka, hogy visszaigazolódott számomra Woody ellen az azon mondása, Uh, amit talán az enihol mondott, és amikor én még nem nagyon voltam azon a területen, ahol most vagyok, ami így szólt, hogy én annyira felnézek már Lombrandóra, hogy nem akarok vele találkozni, nehogy csalódjak benne. Az én életem permanens csalódások sorozata volt a tekintetben, hogy megismerkedtem számomra meghatározó személyekkel, lehetséges, hogy én közelítettem rosszul, lehetséges, hogy ők produkáltak rosszul, lehet, hogy a pillanat volt szerencsétlen ennek a szétszállazása, ha érdemes lenne, de nem húznám az időt. Te ezzel a jelenséggel hogyan voltál, már ami a nagy öregeket illeti? Hát ö, én Fábri Sándorra ö, egyszer fagyiztam egyet, és életem egyik legrémisztő fagyizása volt, nem ajánlom senkinek. Bödös Tibor évente meg szervezni, vagy legalábbis megszervezte Búcsú Szent Lászlóna a Bödöcs ahol minden ismerősét haverját, aki humorista meghívja. Mi akkor ott fellépünk a falu előtt, és cserébe, utána a falu etetít bennünket. És akkor ott én is ott voltam, és Fábri is ott volt, meg még persze nagyon sokan. És akkor úgy, úgy döntöttük egy adott pillanaton, hogy akkor fábrival bemegyünk a egy kocsmába, és veszünk egy fagyit. És akkor fagyistunk és beszélgettünk, hát a nagy öregekkel, akiket előtte csak televízióban látsz, mindig, mindig kellemetlen egy picit találkozni, hogy, hogy mit fogsz mondani, vagy hogy hülyén jön ki ez az egész, és nem... nem nem a kellemes élmények között Mi történt? Uh, raktároztam el magamban. Tessék. Mi történt? Nem, csak hát... Um, Feszengés volt? Igen, igen, igen. Hogy, um, hogyan, mit kellene mondani, viccesnek kell lenni, vagy sem, vagy lehet természetes, hogy ott, ott van egy csomó De rájöttél -e a Fábrinak a rejtéjére, a Szúnak abban az értelmében, hogy miközben ő kifelé nagyon sokszor egy nagyon szórakoztató és másokat lebirincselő ember, a közben ebből a közegből kiválva, de akár ebben a közegben is, hogyha nem közreműködő vagy, akkor egy nehezen tolerálható valaki. Én a Fabrit valamikor a 80-as évek legelején ismertem meg, tehát te még akkor szerivel. hát már ezek szerint akkor éltél, de azért nagyon idős nem voltál, vagy éppen akkor születtél? Akkor, születtem, akkor igen. születtél, igen. Rájöttél, egyáltalán fontos -e neked, ami nekem fontos, és az egész életem kudarca ebből áll, mert ezt firtatom nőknél és férfiaknál, munkámban is azon kívül, hogy kinek mi a klúja, hogy mi alapján működik, és ha rájövök, akkor az lesz a probléma, ha nem jövök rá, akkor az lesz a probléma, működve ezeket a megoldásokat megpróbálom magamba építeni. Tehát rájöttél-e arra? hogy ezeknek az embereknek, arra ott esetben a nálad 15-20 ével idősebbeknek, Lár, Galla, Fábri, eh, hogyan járnak a kerekeik, és eh, ha van köztetek különbség, akkor mi? De nem feltétlenül a különbség, hanem az, hogy milyen, milyen rugóra járnak, hogy ezt a magyar nyelv gyönyörűen fogalmazza. Hát én bennük egy hatalmas önkifejeződési vágyat látok, amelyik konstansul jelen van, és ez néha akkora, hogy ez mindent leteper, ami az útjába került. És többek között szerintem Fábri azért is nagyon sokszor a műsorában nem hagyta a szóhoz jutni a vendégeit, mert valamiért úgy tartotta, hogy ő fontosabb ezeknél a vendégeknél. És szerintem voltak olyan vendégei, főleg az RTL klubos korszakából, amelyeknél ő fontosabb vagy érdekesebb is volt. Gallánál is, én úgy látom, hogy valamiért ott van benne valami, amit nagyon meg akar mutatni, csak néha ez ilyen szerencsétlenül sikerül. És ugye a három szereplő közül, hogyha ha most veszük a lárta a gallát és a fábrit kiragadva nagyon sok ember közül, akkor talán a galla az, aki leginkább a perifériális. Ha ez igaz, annak vajon mi lehet az oka? Hát egy különc figura volt mindig, is szerintem egy csomó dolog, amit mi humorként, ami, ami nekünk humorként jön le, az így a belső mi voltából fakad, és azt mi csak úgy egyszerűen ezt az avartságot, ezt úgy vicces... Vajon mennyire játszott közre az, és ezen elgondolkodtál le, hogy mind a három figura más-más módon, de az Avangárdhoz tartozott, vagy az Avangárdhoz is tartozott? De semmiség, semmiféleképpen nem tartozott a mainstreamhez. Ugyanakkor uh, részint a megélhetés, részint a reflektorfény iránti vágy, részint az exhibicionizmus, részint számtalan dolog egyéb még besodorta őket, egy olyan világba, ahol már Avangárnak lenni nem lehetett, vagy lehetett volna, de ők nem ezt választották. Sem a Fábri nem ezt választotta, hiszen amikor a Fábri-t én megismertem, hogy messze Avangár volt még a tevékenységét illetően, mint forgatókönyvíró, mint dramaturg, a Lár a Lárpurlára, vagy a Kft-vel, de a Galával együtt is, a GM nem tudom, 48-al vagy 49 el mind, mind, mind Avangár-hoz tartoztak, és ez az avantgardes ez többé-kevésbé mindegyikük mögül eltűnt, miközben e, ki tudja, milyen mértékben lettek mainstream szereplők. Náda Janikóhoz, vagy Sebestén Baláshoz képest e, előnyel és hátrányal is rendelkeznek a tekintetben, hogy van egy olyan múltjuk, ami az előzőeknek nincs. De a jelenükben mindenféleképpen félszegek, legalábbis mondjuk Sevestin Baláshoz képest, aki olyan, mint aki a televízióban született. Hát a közönség folyamatosan. Ha érthető, amit mondok? Igen, a közönség folyamatosan igényli a frissességet, az újat, és azért lettek ezek az emberek sikeresek. Csak hát. Egy adott ponton túl, a, a, főleg, hogyha elég eleget vagy ott a nem tudom, reflektorfényben, akkor a közönség megszokja, hogy milyen vagy, és az már nem újdonság, mint ahogy a, a, volt egy adott ponton egy lantos a médiában, aki mesztelenül lantolt, és első alkalommal ez még nagyot szakított, de a tizedik alkalommal már ilyen mínuszos hír sem volt. Tehát... A, a, az a szar az hogy egy időtán az emberek megszokják, és valami még újabbat várnak. És um, igen, hát a maga a művész elmeret, az, aki, aki eldönti, hogy vajon erre képes-e, vagy sem. E, azt a dihotómiát, és azt a meghasonlulást, ami egyébként az avantgárdból a mainstreambe való átmenettel együtt jár, e, az személyiségileg egy nagyon az egy nagyon nehéz dolog, az olyan, ami lehet, mint a, mint a hegymászás, tehát hogy ott nem csak a fizikai e, erőfeszítés az, ami az embert igénybe veszi, hanem az oxigénhiány is. Itt az oxigénhiány, a mászás, az egyszerre az érdeklődés, egyszerre a számoknak e, a bűvölete, beleértve a pénzt is, ami a számokkal együtt jár. Te látod-e azt? És akkor kezdjük veled. Neked mi a siker? Ma. 2021. decemberében? Nekem az a siker, hogyha eljönnek az emberek az előadásainkra, tehát főleg most, amikor az emberek óvatosabbak, meg bármikor jöhet valami, hogy lefújják az előadást, az, az egy igazán jó érzés, hogyha az emberek vannak annyira bátrak, hogy, hogy esténként minden este házunk van például a Dumas És nekem ez az abszolút siker vágysz -e bármire is, ami ennek a sikernek valamilyen függvénye? Uh, Várgysz-e, de, vár, de, de beleértve, hogy a művész kijárónál ott áll egy lány, vagy ott áll egy fiú, mert azt hiszi, hogy te a fiúkhoz vonzódsz, vagy egy lány, mert azt hiszi, hogy a lányokhoz vonzósz, vagy egy kitüntetés, vagy egy filmekhívó? Nem tudom felsorolni, mert a lehetőségek tárháza szélesebb annál, mint amilyen az én fantáziám. Hát, hogyha várna egy lány vagy egy fiú, akkor a feleségem nagyon utálná, úgyhogy az inkább ne várjon. Szerintem nagyon sokan nem vallják be, de ez fontos a pénz, mert a pénz az szabadságot ad, úgyhogy én szívesen bármikor, bármennyi pénzt elfogadok bárkitől, Azért, hogy fellépjek, hogy De Egy alapvetően, ugye, amikor a halad bontják, akkor én megtanultam, hogy nem értek hozzá, ott az EP-hez nem lehet hozzáérni, mert ha az hozzá hozzáérnek, akkor az egész hal élvezhetetlen lesz, és ki lehet dobni. Van-e bármi olyan, ami benne sírelemként ér, és amit ha bálint ferencel beszélget az ember, akkor azt mondják, hogy hát hogy azt el kell kerülni, mert hogy onnantól kezdve a beszélgetés folytathatatlanná válik. Vagy ilyened nincs, vagy ha van is, az közel se olyan, mint a halnak az epélye. Hát én nem tudok róla, nekem most van egy ilyen pr vagy marketingesem, aki néha reklámozza a könyvemet, és akkor néha így tv tévéműsorokba ide-oda, és akkor így félhetően megkéri, megkéri tőlem, hogy nem tudom, ki ott lesz, hogy az oké, okay, hogy ott lesz, vagy van valaki, akire haragszol, vagy, vagy valami, amit elkerülünk vagy egy téma, amiről ne beszéljünk, és én mindig nézem, hogy nem, nincs. Én bárkivel szívesen találkozom. Bár... Ha már itt tartunk Mi a az... könyv? Hát ez egy ilyen szórakoztató könyv. Karantén alatt írtam. Boldogságtól ordítani, boldogságtól ordítani. A száz legszebb veszekedés a kezdetektől napjainkig. Egy ilyen konfliktus történet. Ö... Egy hónapja kb. Azt kérdezem tőled, hogy ezeknél a nagyoknál, ha érzel olyasmit, mint amiről én beszélek, hogy megvan sértve az epélyük, akkor te látod-e azt, hogy valójában mi van megsértve, foglalkoztat te, beszélsz -e erről velük, vagy bárki mással, vagy gyakorlatilag anélkül, hogy erről beszélnél továbbmész, vagy nem is veszed észre, további lehetőségeket nem sorolok. Hát a Doma színházon belül nekem nincs rálátásom ilyen sértődéseket próbáljuk pozitívan eltölteni azt az időt az öltözőkben a fellépés előtt, hogy én, én nem úgy ismerem például a hatházit, mint aki ilyen dolgokat őrizgetne a lelkem ilyen. És ugye ők a öregeink hatházi meg badár, Fábri sem tartozik a társulatban, a gallamikról Mi, Mind vannak előadásaik a Domaszínházban, de nincs, nem, nem a társulat. Jó, hogyha te veled valaki együtt öltözik, ugye én annak idén néhány szor megfordultam a heti értesben, nem hagytam mély nyomot magam után sajnos, mert nagyon nagy volt a megfelelési kényszerem egy hosszú történet, de itt most nem kezdenék bele. Uh, ott azért azt lehetett tapasztalni, hogy az ott levők uh, a jelenlétükkel már, ahogy egyébként készültek, nagyon sok mindent elárultak magukról, így, amikor ti öltöztök, akkor mennyit árultak el magatokról, illetőleg te mennyit tudsz meg másokról? Um, szerintem nem volt elég idő, hogy kialakuljon ez, ez a. Ez, ez a frusztráció. Nem feltétlenül. tehát ne, jól beszélsz, nem muszáj, hogy ez frusztráció legyen, meg lehet tudni az ellenkezőjét is. Ugye Galla Miklós története az június 10-én kezdődött, amikor is kiderült, hogy a korábban odaítélt karinti gyűrűt nem fogja megkapni. Erre értetlenül reagált, és a legkülönbözőbb reakciókkal élt, hozzátéve, hogy az egyik társad, Kőhalmi Zoltán, és 11-én, tehát nem sokkal később már írt, és azt írta, hogy ritkán e de ma írtam egyet, tisztelt Dobos menyhét vezérigazgató úr. Karinti gyűrűs humoristaként írok önnek, a mai napon értesültem róla, tevékenységének a közmédia, valamint a karinti gyűrű értékrendjével, értékrendjével, szellemiségével kell összeegyeztethető lenni. Amikor az elismerést kaptam, valamiért elfelejtettem mindenről tájékoztatni engem. Kérném, küldj el, írásban, írja később, mit tehetek és mit nem, illetve szívesen vennék egy általános iránymutatást, ha esetleg váratlan, stb. stb. stb. Június 10-én te már észlelője voltál ennek a történetnek, illetve utólag felkészültél -e belőle, vagy ezek számodra teljes mértékben óvumok. Na, a kőhalmi levelet én is ismerem, és teljesen jogosan írtam ezt a rádió valami olyanra hivatkozott, amit nem lehetett pontosan az adott ponton tudni, hogy, hogy az, az miért, miért mondta, vagy miért írta. Igen, egyébként foglalkoztatott az, hogy mi lehet a valós, vagy valótlan állindoka annak, ami egyébként a Gallával történt-történik? Hát ugye kettő verzió van, Galla azt állítja, hogy politikai okok miatt nem kapta, meg a rádió, meg azt állítja, hogy azért, mert ö, mesztelenkedett színpadon, ö, mind a kettő igaz lehet. Én nem zárom ki egyiket sem. Te nem tartoztál azok közé, mint amilyen milyen kitüntetettek egyébként a magyar társadalomban voltak, akik egyébként egy ilyen esemény hatására, és ilyen senki nem volt egyébként, ez se más, azt mondta volna, hogy nem, hogy a gallának felajánlja a gyűrűt, hanem visszaküldi, mert az a grémium, amely ma így viselkedik, hogy egy odaítél dolgot menet közben megváltoztat, és olyan indoklást fűz hozzá, amely lehetséges, hogy van, de amikor meg odaítélte, akkor ezzel tisztában kellett lenni a pénztártól való távozás után pedig reklamációt nem fogadunk el a képletes értelmében, visszaküldi oda a gyűrűt, eh, ahonnan kapta. Ez felseretődött benne. Tehát, hogy nem gallának, hanem vissza, most éppen az MTVA, nem tudom, Duna akármi csodájának visszaküldő a gyűrűt, mértatlanságokán, vagy mértatlankodásokán. Ja, hát én, én úgy állok ehhez, hogy az MTV-n ának rengeteg pénze van, hogy nem fogok neki egy további értéktárgyat küldeni, Uh, Galának azért ajánlottam fel, mert tényleg úgy, úgy láttam a kétségbeesést, és talán a megoldási lehetőséget az által, hogy ő megkapatja. Nézzük ő meg mente. ezt a kétségbeesést még nagyon röviden, és aztán mondd meg, hogy szerintem ez a kétségbeesés micsoda. Augusztusban azt írt egy levelet a az MTV-A Duna Média szolgáltató vezérigazgatójához, tisztelt Dobos úr, tisztelt kuratóriumi tagok, kérem adják át nekem jogosan járó 40 év munkájával kérdemelt Karinci és egyik lehető, hogy ismét szerepelhessek a közmédia, rádiós és televíziós műsoraiban. Köszönöm. Azért ekkor már. E az egésznek lett egy olyan hangneme, ahol az ember nem tudta eldönteni, hogy most ez szórakoztatja, vagy elfordul, mint amikor valaki rosszul van, és ő nem tud rajta segíteni, de olyasmit produkál, amit ő nem szívesen lát, se ő nem látja szívesen, sem pedig a másikat nem akarja zavarba hozni. Ö, aztán megköszönte a legkülönböző orgánoknak, köztük a 168 órának, hogy lehozta ezt a hírt, a népszava, az indexi is szerepelt. Szeptemberben írt egy levelet a miniszterelnöknek, ö, amiben megírta, hogy őt milyen súlyos sérelem érte, ö, és azt írta a tisztelt miniszterelnök úr egész életemben, csak azzal foglalkoztam, kérem intézke egy 40 év munkájával kérdemelt karinti gyűrömet megkapjam. Nem akarom elhinni, hogy nekem a kisóha életemben nem politizáltam, csak egy kormányváltás után rendeződhet a helyzetem. Aztán rögvest ezután írt a köztársasági elnöknek. Ez a levél nem pontosan ugyanaz, mint amit Orbán Viktor miniszterelnöknek írt, mert kérdem intézkényi 40 év munkájával kérdemet Karinti Györömet megkapjam. Visszatéresek a rádiókabaréba és a Petőfi Rádió tűzze műsorára a világszínvonalú dalfelvételeimet a kínosság határán érzeztem. Annak idején magam, amikor ezt követtem, novemberben ért a média Szolgáltató vezérigazgatójának Dobos Menhértnek immáron nem először, és azt hogy a gyűrű jár neki, a legkezelbbi karinti gyűrű az övé, amik ő nem kapta, meg nem kaphatja mást. Ellenkező esetben azt kell hinnem, hogy a gyűrűt a vélt politikai a vélt származása miatt vonták vissza, hogy milyen vélt származása van Galla Miklósnak, arról én nem tudok, te tudsz? Marsi valószínűleg. Uh, aztán írt az új uh, NMHH elnöknek Koltai Andrásnak, ahol már arról volt szó, hogy perre megy, ha perre kerül, amit szeretnék elkerülni, megdönthetetlen bizonyítékok vannak a kezeben az igaza valátámasztására. Miközben, hát nem tudom, hogy mit tudna igazolni, hiszen mindaz a vélelem, ami uh, itt van, azok nem perelhetőek, de ez már tényleg a kínosság határa. Aztán december 9-én, most már itt vagyunk a kertek alján, Lára Adrás írja, hogy a poinnal kezdem a Galla, amikor Karinti gyűrű folytatott harcának a végére pontot tett maga a Sors Fintora, én kaptam meg a Karinti gyűrűt és innentől kezdve elindult egy ilyen egészen pokali forgás, amiben arról volt, hogy hogyan lesz ez egy vándorgyűrű, de a, Galla, a lár felajánlását a Galla nem fogadta elő, végleg akarta, erre begurult a lár a Galla kétségbe vont egyáltalán kitüntetés jogosságát, mondván, hogy ő ennek a közegnek mennyire nem tagja, és a végére lett egy, legalábbis az én megítélésem szempontjából, tehát az én megítélésem szerint minden szempontból egy kínos történet. Amikor te közbeavatkoztál, akkor valójában ennek az egésznek véget akartál vetni, azt gondoltad, hogy ez egy megfelelő megoldás lesz az elmúlt három nap folyamán történt-e kapcsolatfelvételmeled? Nem, galamiklós nem keresett meg, pedig ugye, mint kiderült, rengeteg levelet tudott írni különböző fórumokra, hogyha nem tudom, hogyha előnye származott volna ebből, de én nem, engem nem keresett meg, én szívesen átadom a gyűrűt, azóta sem használtam, egyetlen egyszer húztam fel, amikor, amikor átadták, mert akkor ott készült egy fotó, Mindenesetre az furcsa két dolgot még szeretnék mondani, hogy egyrészt ja. szerintem cinikus húzás a rádió részéről, hogy nem adják oda a gyűrűt Gallának, és akkor úgymond pályatársának, vagy kollégájának, Luár Andrásnak adják oda, hogy hogyha előre megyünk, vagy visszamegyünk az időbe 30 évet, vagy 40 évet, akkor olyan, mintha azt mondják Markosnak, hogy nem kapod meg a gyűrűt, és akkor odadják, odaadták volna nádasnak, hogy ez úgy kicsit furcsa ez a húzás, hogy olyan, mintha direkt a konfliktust keresték volna. Ez az egyik. Másrészt meg az számomra eléggé Hát nem tudom, furcsa, hogy valaki annyit ír arról, hogy ő mennyire zseniális, és hogy ő megérdemli a gyűrűt, hogy szerintem színpadon kellene bizonyítsa azt, hogy ő mennyire jó, és akkor biztosan megkapná a gyűrőt, nem nyölt levelekkel. Benne van most már lassan kicsit a csinovnyék halála, különös tekintettel, amióta Dobos menyhétnek kettő, Koltai Andrásnak, Orbán Viktornak és Uh, Áder Jánosnak ír levelet, amiről nem nagyon lehet azt érezni, hogy ez vicces lenne. A rengeteg kommentárt nem olvasom el, mert én megelégszem ma a te és az én kommentárommal ebben a sorrendben. Amikor te azt írod, hogy ja és Miklós, máskor nem Orbán Viktortól kell kérni a gyűrűt, hanem tőlem, az vicc vagy komoly? Uh, az vicc azért írtam, mert nekem van és olyantól kell kérni a győrűt, akinek van. Van -e ebben az egész történetben valamilyen szerepe a politikának? Valamilyen szerepe biztos, hogy van, de ha van, az mi? Hát az nagyon rossz hír, hogy humoristák már politikusokhoz fordulnak. Hogy, hogy nem tudom, az, az én karrierem vége lenne, hogyha egyszer valamit politikustól kellene kérjek, szerintem az a legalja, hogy odáig nem érdemes süllyedni. És ezt előtte nem igazán csinált egyetlen humorista sem, és remlem utána sem fogja. A humoristának a közönséghez kell fordulnia, és nem a politikusokhoz. A te feleséged mivel foglalkozik? Ö, egy egyetemet képvisel. Magyarul civil? Hozzát igen. képest? Igen, igen, az igen. ő civiliségének a te életedben, mekkora jelentősége van? Nincsen igazán jelentősége. A szónak abban az értelmében, hogy nem azt folytatod bele, mint amivel egyébként alapközben a kenyérkereső foglalkozásoddal foglalkozol, erre vonatkozott a kérdés. Uh -huh. Tehát nem, a, nem. Azt feltételezem, hogy nem azt folytatódik otthon beszélgetésben pontosan, mint ami egyébként korábban a színpadon volt, vagy igen? Dehogy, hogy. Teljesen két külön álló dolog. Erről, igen, igen azért ennek van jelentősége. Azt kérdezem tőled, ha én húsz év múlva felhívlak téged, ha fel tudnálak még hívni, akkor ugyanezen a területen látnálak? Hát nagyon remélem, hogy igen, bár hogyha még jön kettő-három ilyen járvány, mint ez volt, <gül> akkor ki tudja, <gül> lehet targoncás leszek az adiná. A szónak abban az értelmében, hogy ezt hétköznap mondani szokták, jól vagy? Ja, én, én most nagyon jól, mert vannak fellépések. Ugye volt egy hat hónapos időszak, ameddig nem volt szabad kínházi előadást szervezni, Most szerencsére szabad, úgyhogy én, én tökéletesen érzem magam minden este, fellépek, és ennél többet nem kívánhatok. Köszönöm szépen, hogy szobáltál velem. Sajnálom az apropót. A Szia. <laughs> Hello. Bálint Ferencet hallották. Itt szeretném elmondani, hogy holnap már Kizai Péter lesz nagyjából, Ebben az időben a vendége, aki kérdezni akar tőle, dörö.fialajánoskukat, gmail.com. Ha azt akarják, hogy a jövő hét teljes hét legyen, és igazán egy olyan karácsonyi hangulat legyen, amit egyébként önökkel együtt, ha itt fizikailag is jelen vannak, könnyebb megvalósítani, vagy ki tudja, lehet, hogy feszengeni fogunk, nem tudom. Az írjon e-mailt, ha egyébként volna kedve idejönni, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, és vagy pénteken, egy alkalom, Valamikor 30-7 és 9 óra között, tehát fizikailag megjelenne, Kukac, gmail.com, névtelefonszám, és aztán én jelentkezni fogok. Duda Ernő kicsit megkésik a beszélgetéssel, de itt lesz. Van összesen pár percük még, hogyha egyébként reagálni akarnak. Mindarra, ami elhangzott, vagy egyszerűen csak valamilyen módon elválasztom az előző beszélgetést a következőtől. 061-712-42. 0 a 1, először. Nulla a 1, 712. Modszor, ne felejtsék el! Két ügyben is ajánlottam az e-mail címemet, részint a holnapi interjúhoz, kérdésfeltevésre, részint pedig, hogy el akarnak e jönni, hogy a hét teljes legyen, mármint a jövő hét. Dörö.fi alajános 061 712 42. Senki többet? Én nem találtam az interneten arról információt, hogy a karinti gyűrűhöz jár valamilyen pénzjuttatás, vagy egyszerű jutalom, vagy valamilyen dolog? Van jelentőség? Szerintem van. Ön szerint. Jó reggelt, reggelt elnézést, a csúszás egy Duda elnő van a vonalban. Tételezzük fel, hogy ez egy ilyen posta, Idén már nagy valószínűséggel további beszélgetés önnel nem lesz, ki tudja, mit hoz a jövő, folytatódik -e a Kejfejlencsé, vagy sem én magam éleke, vagy sem ő nyilvánvalóan, hogy örök életű lesz. A mai beszélgetés többé, kevésbé, mint hogy az előző beszélgetés is ilyen volt, hiszen ott is némileg azért elrugaszkodtunk az átlagos hétköznapoktól a szó jól rossz értelmében, mindenki el tudta dönteni, hogy milyen értelemében. Ennek a beszélgetésnek a második részét terveztem önnel, és nem is olyan nagy baj, hogy közben eltelt az idő, eltelt talán több mint egy hét, és ön ismét rendelkezésre áll. Öhm, általános dolgokról is kérdeztem, és konkrét dolgokról is kérdeztem, Hadd kérdezek valamit a Delfoi Jóstól. Ül? Igen. Éppen ül? Igen. Jó, hát ha a Delfoi jósa ül, akkor végül is akkor nagyot nem fog esni. Mikor lesz ennek vége? lesz -e ennek vége egyáltalán, tisztelt Jós úr? Hát remélye. Tehát ahogy nem volt előzménye. De azt hitték, hogy ez végül is egy korlátozott, limitált ideig tart. Aztán kiderült, hogy első hullám, második hullám, a harmadiknál az emberek már azon gondolkodtak, hogy jön a negyediknél, a negyediknél már az ötödik, az ötödiknél meg felvetődik, hogy soha nem lesz vége. Legyen szíves mondani, mint egy jós. Mikor van ennek? Mikor lesz ennek vége, miközben visszautasíthatja természetesen a kérdést? Hát egy évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy reálisan, három-négyféle variáció lehetséges. Az egyik az, hogy ahogy jött egyik napról, a másikra eltűnik, hiszen erre volt már két példa, ez történt a SARS-1-el és a, a középkeleti keleti koronavírussal. A másik variáció az, hogy velünk marad, amire hát elég jó esély van most a pillanatnyilag, és a a harmadik pedig az, hogy egy ilyen szezonális vírus lesz belőle, ami azt jelenti, hogy hát a telünket meg fogja keseríteni. És hát Mi a különbség a második és a harmadik között? A velünk marad és a szezonális között? Hát az, hogy miután a trópusi területeken is nagyon jól terjedt, tehát fölvetődött az, hogy, hogy jól bírja a nyarat. És, és ugyanúgy fog fertőzni nyáron, mint ahogy télen. Szerencsére úgy néz ki, hogy azért ez a trópusi területeken valószínűleg azokon a helyeken tud fönnmaradni, ahol kellőképpen páradós a levegő, és ennek következtében nem szárad meg nagyon gyorsan. Ma melyikre teszi az orszát? Hát én nekem az az érzésem, hogy a, a vírus természetes evolúciója oda fog vezetni, hogy egy egyre kevésbé fertőző, illetve nem egyre kevésbé súlyos betegséget okozó e, nyavaja lesz itt közöttünk, amelyik hát talán hosszú évtizedek alatt e, belesimul a többinához. Jó, beszél, ezt akartam alatt. kérdezni, hogy ez az evolúciós folyamat, ez milyen hosszú? Hát ezt nem lehet megjósolni, mert épp úgy lehet egy év, mint ahogy lehet száz év. Ez azonban, nézze, a, a mutációknak a az előfordulása az teljesen statisztikus. Tehát az, hogy egy olyan mutáció, amelyik őt nagyon fertőzővé és nagyon kevéssé veszélyessé teszi, ugye ennek megvan a, a, a molekuláris biológia alapja, ugye ennek a vírusnak vannak olyan gényei, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ő tudjon szaporodni. De ezen kívül ő kódol olyan fehérjéket, amelyekkel ő súlyos betegséget tud okozni. Mert azért ahhoz, hogy ő súlyos betegséget tudjon okozni, ahhoz például az kell, hogy ami természetes védelmünknek az első vonalát, ezt a bizonyos interferonnak a termelődését meg tudja akadályozni. Ha ő elvesztené azokat a szekvenciákat, amelyek ezt az utóbbit kódolják, de ugyanannyira fertőző maradna akkor az azt jelenteni, hogy terjedne az emberek között, de nem okozna betegséget, ennek következtében az emberek nem törődnének vele, ahogy számtalan más vírussal sem törődünk. Az... Hogy mint a biliárd golyók, ha ütköznek, miközben a mesterek azok pontosan arra képesek, hogy oda irányítják a golyót, ahol akarják, de nem mindenki mester. És könnyen lehetséges, hogy több golyós több dákó van egyszerre. Tehát, hogy ez az egész, ez hogyan következik be, ez kiszámíthatatlan? Ez kiszámíthatatlan, de hát azért most már egy csomószor mi beleavatkozunk a természet normális menetében, menetébe és én nekem az az érzésem, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan vakcinánk, amelyik lényegében ugyanezt tudja. Tehát egy élő, ami hát... Ez abszolút víg... olyan, mint a csendőr-pandúr? Tehát ez gyakorlatilag ugyanarra a logikára megy? Aval nem, a különbséggel, ne, hogy ugye... Nem. Itt most az van, hogy mi játszuk a, a jóisten szerepét, és beleavatkozunk uh -huh. a természetbe, aminek hát egy, egy csomó kellemetlen utó íze van. De például ebbe az esetben azt Mint tudja, hogy az is felvetődött, hogy a mi beavatkozásunk is közre működött abban, hogy ez az egész megszülethetett, tehát hogy ez nem egy deuszexmoina. Hát én ezt nem hiszem, de vannak akik hiszik. De amire, amiről beszélek, a, tudjuk azt, hogy már fejlesztenek egy olyan vakcinát, amelyiknek az a lényege, hogy a vírus olyan rettenetesen lassan szaporodik, tehát szaporodóképes, de rettenetesen lassan szaporodik, ennek következtében, ha valakit ezzel az ezzel a élőnek nevezet, de hát ugye tudjuk, hogy a vírus nem ért, tehát szaporodó képes vírussal valakit megfertőznek, akkor abban iszonyatosan lassan tud a vírus szaporodni, ennek következtében az immunrendszernek rengeteg ideje van arra, hogy ellene védekezni kezdjen. És általában, az ilyen szaporodó, képes és hosszan a szervezetbet a maradó vírusokkal szemben, esetenként akár életre szóló védettség is kialakul, hát had utaljak a szabincseppekre. Azt kérdezem Öntől, ami ennek az egész történetnek az egyik legszebb fejezete, mert azért tudományosan, meg fantasztikusan, meg fantáziát megmozgatóan rengeteg fantasztikus fejezete van, hogy az MR immunrendszere, mint olyan, az mennyiben tökéletesíthető, illetőleg eleve mennyire tökéletlen, miközben arra született, hogy tökéletes legyen, de semmi se tökéletes, talán az Istent leszámítva. Az ember immunrendszere azért nem véletlen, hogy százmilliós evolúció van mögötte. Egy még egy pillanat, árulja el, hogy az embert leszámítva, az állatokat leszámítva a növényeknek, vagy minek van még immunrendszere? Eh, hát a növényeknek immunrendszere ebben az értelemben nincs, de a növényeknek is nagyon határozott védekező berendezésének vannak. Mi a különbség vannak. a védekező hát, és az immunrendszer között? Hát az, hogy a, az állatoknak, és az, tehát a az uh -huh. emlősüknek, vagy gerinceseknek és az embernek vannak speciális sejtjei, amelyeknek az uh -huh. a feladata, hogy a védekezés Ez elnálása. különíti el a kettőt? Ahogy az idegrendszernek is, ugye az embernek uh -huh. van idegrendszere, a, a töltyfának nincs idegrendszere, de a tölcsfának rengeteg olyan génje van, amelyek, ezeket ilyen mintafelismerő receptoroknak hívjuk, amelyek, fölismerik az ellenséget, és ennek következtében a növény különféle kéniai folyamatokkal tud védekezni. Ha nendarvölgyi ősemberrel összehasonlítanánk a dudát, akkor az két, a két embernek az immunrendszerek között milyen különbséget lehetne találni? Elenyésző. Elenyésző. Az evolúció szempontjából egy százezer egy év az nem szempont. Mi szempont? Hát, Például az, hogy az elmúlt, tehát amiben különbözik a neandervölgyi ember a mai élőtől, az az, hogy közben volt rengeteg kolerajárvány, rengeteg fekete himlő és sad és mi azoknak a utódai vagyunk, akik ezeket túlélték. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a, külön, a különféle gének, alléliainak, tehát variánsainak a szerencsés kombinációja öröklődött bennünk. Azt kérdezem Öntől, hogy azok a betegségek, amelyek még akkor pusztították az emberiséget, amikor a tudomány közel sem volt olyan fejlett, mint most. Min múlott, hogy nem haltunk ki? Hát egyrészt a, a gének, vagy hát ezeknek a, a génvariánsoknak a szerencsés kombinációin, meg hát az a helyzet, hogy hogy a, hogy is mondjam, bizonyos ilyen, ilyen védelmi géneknek a szempontjából mi rendkívül heterogének vagyunk. És ebből, tehát ez, eznek van előnye, meg van hátránya. Ennek az a hátránya, hogy akárkinek a vesélyét nem lehet egy másik uh -huh. emberbe beültetni, mert nagyon különbözőek vagyunk. De az előnye az az, hogy bármiféle kórokozó jön, mindig lesz közülünk egy-kettő, aki túlél. Azt találja nekem, hogy a szó hétköznapi értelmével egy olyan balfácán számára, mint amilyen én vagyok ön, például két különböző embernek az immunrendszerét tudná hasonlítani, úgyhogy én azt megértsem, vagy nincs is ilyen különbség, vagy megpróbálkozik vele. Tehát a, hát, amikor a heterogenitásról én... beszél, ezt a kérdést juttatta az eszembe. Hogyha ugyanazzal a koronavírussal mind a kettőnket uh -huh. fertőzik, akkor a vírus ö, különböző darabjait fogja fölismerni az önimmunrendszere, és megint másokat az enyém. Ami egyébként kiszámíthatatlan. Tehát nem olyanok vagyunk, hogyha rákötnek bennünket egy kompjúterre, akkor ezt előre látni lehetne. Ö, hát, hogyha megcsinálják az embernek a, a genetikai analízisét, akkor ezt meg lehet mondani. Az egy drága nem... <kül> Hát most már egyre kevésbé nem. Ugye amikor a, a Humán Genome projekt az milliárd dollárokba került, most pedig körülbelül olyan száz dollárért bárkinek megcsinálják. És akkor abból, sem. ha az meg lenne, abból mit tudnánk meg, ami a koronavírus <coughs> járványjal kapcsolatos kockázatainkat illeti? Hát azt lehetne megmondani, például, hogy... <coughs> Bocsánat, hogy a, az ön immunrendszere ebből a bizonyos esfehérjéből mely szakaszokat ismeri fel? Tehát, hogyha megjelenik egy olyan variáns, mint az omikron, akkor az az, az ön immunrendszerét befolyásolni tudja, vagy pedig az. Jó, de önimmunrendszer... akkor elvileg mindenkinek egy ilyen génizét meg kéne csináltatnia? Igen. Önnek például megvan? Nekem történetesen megvan. Aztán nem bulójált. Látja, például soha nem gondoltam, hogy a kettőnk beszélgetése ez ilyen helyre tud kijukadni, ez egy fantasztikus dolog. A önmagában az a foglalkozás, amit tűzök, és benne az előző beszélgetés is nagyon lenyűgöző volt nekem, meg ön is más-más módon. Árulja már el nekem, hogyha én egyébként el akarok egy ilyenre menni oda, hova kell menni? Hát vannak olyan cégek szerte a világban. Ez laboratórium, amelyen, az vagy ez micsoda? Ez egy, ez egy laboratórium. Ez és akkor mit jelent... mondok, hogy mit kérek? Ön kap egy csövet, Igen. amiben van egy ilyen fülpiszkáló szerű, alami, amivel a száj belső ré, tehát a nyálka hártyát egy kicsit megdörzsörgeti vele, Igen. visszateszi ebbe a csőbe, és elküldi a cégnek. De, mit, amikor, de rendben van, de hogy hívják ezt az izét? Tehát amikor én ezt megveszem, akkor mi a neve? Mi? Ez genom szekvenálás. Uh -huh. Tehát az örökítő anyagnak a. a, a a kódulásának a megfejtése és amikor, ő, és amikor az ember rendelkezik egy ilyennel, akkor az egy életre jó? Igen. Igen. És ebből mi következik az ön esetében, ha egyáltalán hajlandó Én beavatná, semmi közöm nincs hozzá? Önmagában ez egy ugye három milliárd betűből álló szekvencia, okay. tehát sorrend, okay. uh -huh. ami, ami a világon semmit jelent sem önnek, sem nekem. Igen. Tehát ehhez szakértők kellenek, akik aztán ebből ki tudják bogozni. Oké, okay, hova kell mennem vele aztán? Vagy melyik jós lesz a következő jó, már nem a tudomás? Hát ez, ez, egy, ez egy másik cég, amelyik, amelyik ebből ki tudja azt fejtegetni, hogy mit tudom én, nekem milyen, milyen daganatos betegségekre vannak hajlamaim, vagy pedig milyen helyes, vagy. Jó vagy rossz alléleket tudok továbbadni az utóban. Jó, magyarul, hogy az ember jó idegállapotban legyen akkor, amikor megkapja az eredményét. Mert mindenféleképpen benne lesznek olyan kockázatok, amelyekkel egyébként nem szívesen szembesül. Így van, tehát a helyzet az, hogy ez, ez azért nem igazán terjedt el, mert hát hogy mondjam, bizonyos érettség kell ahhoz, hogy az ember... <gül> Ön hány éves érettség... korában csináltatta meg? <gül> hát most egy-két egy éve. Egy, tehát, hogy mondjam, olyan meglepetések érhetik az ember. Érte? Nem, nem, de, de hát mondok egy példát. Volt, volt egy kutató kutatóhölgy, akinek a, a, az édesanyja az a Huntington kórba halt meg. És, miután Segítsen, tudod, az hogy... micsoda? Ez egy központi idegrendszeri betegség, amelyik amikor megjelenik, akkor utána egyre fokozottabban leépül az illető, és a végén uh -huh. káposztaként hal meg. Uh -huh. Tudjuk azt, hogy ez örökülődő betegség, és történetesen, miután a hölgy genetikával foglalkozott, piszkálta az, az a tény, ugye, hogy a felmenői ebbe haltak meg, és elkezdte kutatni ezt a betegséget. És egy elég fantasztikus történet következik. Kiderült, hogy Dél-Amerikában, a, Dél a marakai tó környékén élt kb. 70 ezer ember, aki érintett ebbe a betegségbe. Tehát ott nagyon sokan vannak, ami arra vezethető vissza, hogy ezelőtt 3-400 évvel valami spanyol tengerész, aki hordozta ezt a Hibás élt ez ott rengeteg sok gyereket csinált, és a gyerekeknek a gyerekei is sok gyereket uh -huh. csináltak, és ennek következtében egy rengeteg leszármazottja van ennek, a, ennek az uh -huh. egyetlen egy személynek. Nem akarom hoztam mesélni a történetet, a hölgy utána ment, és sikerült azonosítania azt a, a génvariánszt, amelyik okozza ezt a betegséget. És amikor készen volt ezzel a munkával, és most bárkiről meg tudja mondani, hogy az illető ebbe fog-e meghalni, vagy sem, akkor a saját genomjával nem végezte el a kísérletet, mert nem volt kíváncsi arra, uh -huh. nem akarta tudni, hogy ő ebbe fog-e meghalni, uh -huh. vagy sem. Hát nagyon szép területen dolgozik maga. Na most az a hát, helyzet, ha egy, egy laikus emberrel, egy laikus ember megcsináltatja az ilyen analízisét, és történetesen kiderül, hogy ő hordoz egy ilyen uh -huh. letális gént, hát az egészen elképesztő e, súlyos következményekkel járhat az ő pszichis egészségére uh -huh. nézve, tehát konkrétan... Belejét, hogy rend nincsen benne. E, konkrétan tudom azt, hogy itt e, Szegeden is előfordul egy olyan család, ahol a Miután a papa ebbe halt meg, a gyerekek e, megtudták, hogy ők is örökölték, és azóta az egyik folyamatosan iszik, a másik pedig bezárkózott, és nem kommunikál az emberekkel. De azt kérdezem, hogy maga ez a, ez a, ez a jelentés, ez egyébként prognózist időre lebontva nem tartalmaz, hanem ez egy ez egy kardja. Ez többi kevésbé demokrész kardja, amit tudunk, az az, hogy minél idősebb korában, tehát az apa minél idősebb volt, amikor a gyerek született, annál hamarabb fog a gyereknél megjelenni ez a betegség. Ez a konkrét betegség. Ez a konkrét betegség. Igen. Tehát erről, hogyha, hogyha egy, egy férfi hordozza ezt a, ezt a hibás génvariást, akkor... De még meg, meg annyi egyéb dolog, ugye ez a három milliárd, ez nem csak erről a Huntingtonról szólhat, hanem meg annyi más. Nem, nem, nem, Ezt csak példaként hoztam föl. Hát, jó, jó most aztán végképpen zavarba vagyok, akkor fölteszem a kérdést, csak az a helyzet, hogy ugye amikor dolgozom, akkor nem nagyon vagyok tapintatos, mert mi is lennék? Amikor ön szembesült a saját jelentésével, akkor ezek szerint önnek nem kellett utána közvetlen alkoholistának lennie, mert hiszen amikor találkoztunk nem olyan benyomás kertet, mint aki alkoholista, ráadásul ki is jön a lakásból. Már sokkal hamarabb kezdtem inni. Tehát... <gül> <gül> Nem, a helyzet az, hogy tulajdonképpen ez csupán arra ment ki, hogy, hogy, hogy hozzávetőlegesen ismerünk néhány száz olyan betegséget, amelyiknek a, a genetikai hátterét jól ismerjük. És hát nyilván ezekre... ezekre végzik el a vizsgálatot. Oké, de ha most már ez így van, akkor azt mondja meg nekem, hogy önnek ez a jelentés, amit, ez a riport, amit a zsebében hord a szóvét értelmében a koronavírus járványt, illetően utólag mondván, hogy amikor csináltatta, akkor lehet, hogy nem erre vonatkozott, de közben bejött a világba ez. Tartalmaz ez bármit, ami ebből kiolvasható? Nem semmit. Semmit. Nézze. Ennek a, az értelme, tehát, hogy, hogy a Jutok, az előbb azt mondta nekem, hogy ha ilyet csinálunk, akkor azt lehet látni, hogy egyébként a heterogenitásunkból adódóan mit, hogyan támadhat meg a koronavírus, innen indultuk, akkor ez most cáfolva van, vagy valamire én rosszul emlékszem? Nem, csak az azt jelenti, hogy, hogy ehhez egy több hónapos vizsgálatot kéne elvégezni, hogy erre választ kapjunk. És ezt a, ez a vizsgálat a, a mi esetünkben nem arról szólt, hogy nekem 80 éves koromban milyen, milyen jövő áll előttem, hanem hogy milyen e, genetikai, e, hogy is mondjam, markereket adok át a, a, az utódaimnak. Tehát az unokáim mire számíthassanak, hogy mit kaptak az öreg embertől. A két gyereke mit szólt hozzá, vagy nincsenek felett tisztában, hogy az apja milyen bizonyítványt hordoz? Hát a fiamnak hamarabb volt a gyanús mint az enyém. <gül> Jó, hát ez egy ilyen tudós család, és a lánya? Ö, ő még nem tudja. A felesége? Ö, ő neki is meg. Ő is tudományos ember, igen. Ő is ez tudományos. A tudományára súlyosan megfertőzött család. A lánya az teljesen kiszakadt belőle. Hála istennek, igen. Hát ugye a nejem emiatt aggódik egy kicsit az átlagnál jobban a koronavírus miatt, mert tudjuk, hogy őneki van egy olyan génvariánsa, amelyik érzékenyebbé teszi ezzel a vírusbetegséggel kapcsolatban. Az omikront valaki megjósolhatta volna, vagy épp abból adódóan, amiről, amiről és ahogy beszéltünk, ez fizikailag is a science fiction kategóriájába tartozik. Nem, egyáltalán nem. Hát ez, ez egy természetes dolog, hogy ilyenek előfordulnak. De hogy pont ilyenek... olyan lesz, mint az Omikron, az nem. Vagy lehet, igen? De, hát, de hát azt lehetett tudni, hogy, hogy az eredeti vírusnak lesznek olyan törzsei, amelyik az egyik a másikból fejlődik ki, és aztán lesz olyan, amelyik egy másik vonalon, egy másik irányba fejlődik. Tehát a az omikron az nem tartozik abba a bandában, amiben az alfabétagamba delta. Ő egy másik evolúciós irány. Annak van-e jelentősége, hogy különböző történetek vannak, részint ugye egy immunhiányos emberrel kapcsolatban, részint, hogy állatból jött át, tehát hogy ugrál ember és állat között és a harmadik, pedig az, hogy összefüggésben van a gyógyszerezéssel, ami az egyik legvadabb elképzelés. Nem, ez az utóbbi, ez hülyeség. De ön is ismeri ezt a teóriát? Nem, hát egyszerűen arról van szó, hogy nem kapott még annyi ember gyógyszert meg vakcinát, hogy emiatt a vírus kénytelen legyen ehhez adaptálódni, nem. Itt az látszik, hogy akár ember, akár állat, akiben vagy amiben kifejlődött, vagy akikben kifejlődött ez az Omikron, ez nem a b a gammát a deltát kapta el, hanem az eredeti buháni törzsből. Tehát magyarán ez az illető vagy az illető állat, az valamikor még az Alfabéta, Gamma, delta megjelenése előtt kaphatta el az eredeti vírust. Kihorta a gyerekét csak nem kilenc volt. Abban a személyben, vagy abban a közösségben, mert hát elképzelhető, mi tudom én, hogy afrikai főemlősök megfertőződtek, és, és egy, egy közösségbe terjedtése. De úgy én azt van. jól sejtem, hogy ez a szó fizikai értelmében visszakövethetetlen. Tehát teória szintje. Vagy visszakövethetetlen, vagy visszakövethetővé válik majd egyszer a tudomány bizonyos állása szerint, ami igen, még igen, nincs meg. Igen, igen, igen. De ez még nincs meg? Hát, hogyha ha lenne rá ember és lenne rá kutató idő. Akkor és igen? Majd, akkor igen. Akkor ha kellőképpen rengeteg ellenanyagot kellene vizsgálni különféle állatokban vagy emberekbe és akkor ki lehetne... De akkor a végére rá lehetne mutatni Mr. Smithre, hogy ő volt az? Hát elképzelhető, hogy az illető már meghalt. Én ezt értem, oké, rendelvaros, nem erről van szó, hanem hogy valakire rá lehetne mutatni, legyen az ember vagy áll. Hát legalább, legalábbis azt el lehetne dönteni, hogy emberek között alakult ki, vagy pedig állat. Ugye ki. ez alapvetően arról szól, és tényleg egészen hihetetlen dolog önnel beszélgetni, mert hogy ahogy itt maga a tudománynak is el kell döntenie az, hogy milyen irányba halad, mert amit én kérdezek, az biztos nagyon érdekes, de annyi pénzbe kerül, amit erre nem érdemes költeni, viszont érdemes másra költeni, ami kevésbé érdekes, de sokkal fontosabb, mert gondolom, hogy annyi leágazás van, amit egyébként meg lehetne finanszírozni, hogy az önmagában egy fontos szelekciós elv, hogy melyik lesz az, amit végül is valaki támogat, mert hogy ö, ö, azt előrevalónak találják, mint a többit, amit egyébként nem tartanak lényegtelennek, de a másikhoz képest lényegtelennek. Ezt jól sejtem? Igen. igen. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy hogy egy kutató nyilván azt tudja kutatni, amire a társadalom pénzt ad. Tehát ebből a szempontból én például most azért vagyok rendkívül szomorú, mert az Európai Unió meghirdetett egy, egy pályázatot ilyen génterápiás uh -huh. és sejtterápiás pályázatoknak a támogatására, uh -huh. és rengeteg fantasztikus jó pályázat érkezett be, és... Hát az a szomorú hír, hogy ezeknek körülbelül az 5%-át fogják csak támogatni. Mert ő mit Tehát... gondolt eredetleg, hogy nagyobb százaléka lesz, majd támogatható? Hát azért általában egy ilyen pályázati kiírásnál olyan 20 30 De nem arról van szó, hogy túl sokan jelentkeztek? Arról van szó, hogy túl sokan jelentkeztek, de ebből következik az, hogyha sok jó pályázat van, akkor bizony be kellene nyúlni a politikusoknak a zsebükbe. De akkor jól sejtem, hogy Vagy egyébként a... ennek a bíráló bizottságában van ön is? Hát kilenc pályázatot bíráltam, uh -huh. tehát ilyenkor az van, hogy több embernek kiadják uh -huh. ugyanazt a pályázatot, és hát... Ez tulajdonképpen az első szűrés, hogy... És mi az, amely az az ötszázalék, az végül is kidönti el? Hogyha ön a pozitív véleményt mond róla, akkor ki lesz az, aki eldönti, hogy erre pénz is lehet adni? Ez több körben megy egymás után, tehát van egy ilyen előbírálat, amikor hát tulajdonképpen kirostálódnak a, a, a gyengépek, uh -huh. és akkor jön egy következő bírálati kör, amikor ö, még egy sorozatba megint más emberekkel bírálják ugyanazokat a pályázatokat, és hát ennek az alapján összejön rengeteg bírálati vélemény, és akkor egy harmadik kör az már általában Brüsszelbe szokott uh -huh. folyni, és akkor ott, hát ilyen mondjuk tíz ember, és akkor egy-egy nap meg tárgyalnak mondjuk tíz pályázatot és kiválogatják ezek közül azokat, amelyek minden szempontból... tisztában van a keretösszeggel, a, vagy nincs? A keretösszeget azt ismerem. Csak itt most arról van szó, hogy a keretösszeg nem arányos a, a kitűnő pályázatok. Mert az a szerint nekiség. azt a keretösszeget menetközben meg kellett volna emelni a beadott pályázatok színvonala miatt. Igen, hát elképzelhető, hogy erre még sor kerül. Nem tudom, hogy, hogy ez ilyenkor hogy történik, ezzel nem vagyok tisztában. Maga a pályázat címe, hogy szó? Hát, hogy az európai tudománynak a potenciálját növelni a, a, a génterápia és ősejterápia területén. Tehát, hogy, hogy, hogy lefordítsam ezt hétköznapi nyelvre, ez azt jelenti, hogy olyan innovatív terápiáknak a kidolgozása, uh -huh. amelyek például a daganatos betegségek... És amelyek most az... mind lendületet kaptak egyébként a koronavírus járvány kapcsán? Nem, ezek, am... Nem ezek az elmúlt 10-15 évben egyre nagyobb lendületet kapnak, elsősorban az Egyesült Államokban és Kínában kutatók miatt. És ezt nem is akcelerálja az, ami egyébként a beszélgetésünk apropóját adta, hiszen a, rák tud a, a rákkal kapcsolatos mondatát nem hagytam befejezni. Nem, nem. Tehát e, itt, itt arról van szó, hogy, hogy a például, hogy, hogy, hogy értsük, hogy miről van szó. A rákkutatásnak az egyik legújabb fegyvere az az, hogy a betegekből izolálnak, a saját sejtjeikből bizonyos tévsejteket, ezeket genetikailag módosítják, és utána visszaadják a betegbe, és ezek a sejtek elpusztítják az illetőnek a, a dagaratát. Ez elsősorban a leukémiák esetében már egy, egy nagyon jól működő rendszer. Tehát tulajdonképpen nem gyógyszer van, hanem az illető a saját sejtjeit kapja vissza, ezért hívjuk azt, hogy sejtterápia. Uh -huh. Vagy ehhez hasonló az, amikor egy genetikai betegséggel rendelkező egyénnek a megfelelő sejtjeit izolálják, általában ő csinálnak belőle, azokat genetikailag átalakítják, visszaadják az illetőnek, és ennek következtében az illető megszabadul azoktól a tünetektől, amelyek a genetikai, amelyeket a genetikai betegség okozna. Ennek az egyik variánsa, ami például ugye, érdekes módon a magyar alkotmányban az van, hogy a, a genetikailag módosított szervezetektől félni kell, és hogy a szörnyű veszélyt jelent az emberiségre, és közben Magyarországon együtt élünk most már egy fél tucatnyi gyerekkel, akik genetikailag módosítottak. Ugye, tudjuk azt, hogy ez a a gerinczelői izomsorvadás miatt nyomorék betegeket meg tudták gyógyítani, úgyhogy kaptak egy olyan vírust, amelyik az ő sejtjeiket genetikailag átalakított. Tehát magyarán GMO gyerekek élnek közöttünk, akik ennek következtében egészségesek lesznek. Valószínűleg, aki így fogalmaz, az nem gondolja át azt, amiről ön beszél és csak is kizzállag olyan aktuálpolitikai politikai dolgokra vonatkoztatja, ami szóval önnek nem jut az eszébe. Hát nyilván itt arról van szó, hogy a jog messze utcákkal követi a tudományt, és a jogászoknak fogalmuk nincs arról, hogy miket írnak, amikor... Hát egyfelől más, más is vezérni. Nem feltétlenül én azt hiszem, hogy egyszerűen csak a, a tudatlanság az, ami lehetővé teszi ezt. Hát én emlékszem arra, hogy volt Magyarországon olyan törvény, hogy Magyarországon minden faj egyenlő ami hát lehet, hogy egy jogásznak jól hangzik, aki nem tudja, hogy a néger az nem faj, hanem rassz, sőt már a, a rassz szót sem nagyon szeretjük újabban genetikusok, de ugye ez a, a, a törvény értelmében ez azt jelentette, hogy a muslica egyenrangú az emberrel, mert az is faj, meg is egy faj vagyunk. Ezt a lehetséges, hogy a muslincák kifejezetten rossz néven vették. Hát a muslicák, igen, nem tudom, az egerek miért nem tiltakoztak, mert azért ugye a, a, akkor az, az tömeggyilkosságnak számítanak. Hát az egerek se jártak sokkal jobban, meg a muslicák se, tehát azért a muslicák is kapnak ebből a szempontból. Visszatérve a koronavírus járványra, végül is az, hogy mi lesz a dolog kimenetele, e, azt az Istenen kívül ki tudja? És mi alapján dől el? Hát a véletlenen múlik. Késkész. Módon Mit annyi más? Véletlenen, de, de én azt hiszem, hogy a, a, az emberi innováción is múlik, tehát, hogy <coughs> ki tudunk-e fejleszteni rövid időn belül még hatásosabb gyógyszereket. Ugye most már két olyan gyógyszer is van, amelyik az egyiknél azt mondják, hogy 30% a másiknál 60-70% kal rövidíti le a a kórházi tartózkodást, vagy előzi meg a, a súlyos tüneteknek a kialakulását. Valószínűleg még az eddigieknél jobb vakcinák is meg fognak jelenni, mert hiszen, hogy úgy mondjam, a csőbe van még, vagy 200 féle vakcina, ami fejlesztés alatt áll. Majd meglátjuk, hogy nem lesz-e ezek között olyan, amelyik. Például nagyon könnyen elképzelhető egy olyan orspré, amelyik egy életre szóló védettséget alakít ki. Ugye ez alapvetően azon alapszik, hogy az orrongon keresztül történik meg a fertőződés? Igen, igen. Tehát, hogyha egy nagyon hatásos, nyálkahártya immunitást ki lehet alakítani, akkor az azt jelenti, hogy a. A, a náthás tünetek sem alakulnak ki, mert a vírust azonnal találni. De ezzel együtt létezik, hogy lesz egy olyan variáns, amely olyan lesz, mint a nátha, mint az influenza is szezonálisan velünk marad? Nem, hát a, a bármelyik a, Sőt, hát el tudom képzelni, hogy bármilyen koronavírus elleni védőoltást is. Egyszer már beszéltünk arról, hogy vannak olyan emberek, akik már kidolgoztak egy olyan eljárást, ami bármilyen koronavírus ellen megvéd bennünket. És addig? Hát addig, nézze, olyan értelemben a hülye embereknek a tuszai vagyunk, mert hogyha az emberek beoltatták volna magukat és hordanák a maszkot, akkor már régen nem lenne negyedik hullám, és nyugodtan járhatnánk moziba és étterembe, amíg, amíg a, a, a lakosságnak egy része különféle... De most például képes lenne számot mondani, vagy ami a nyájimmunitással, vagy egyáltalán nem a nyájimmunitással, hanem a kelkáposztával hívjuk, akárhogy kapcsolatos az ma kimondható 65, 70, 75, 80, 85, 90, mennyi? Hát 90 fölött. Mi változott? Hiszen korábban egy kisebb szám szerepelt a 90 helyen. És nek a fertőző képessége, hm. tehát teljesen nyilvánvaló, tehát, hogy... amit most 90-re mond, azt akkor, amikor 70-re mondta, az azzal a variánssal szemben az volt reális, Így most van. meg a 90. Így hm. van. Tehát, tehát hát... nem arról van szó, hogy ön egész egyszerűen az ital következtében elméretezte a számot. Nem, arról van szó, hogy az a vírus, amelyik Wuhanból elterjedt, annál ezt a bizonyos uh -huh. reprodukciós számot, tehát hogy egy ember hány másikat fertőz meg, ez hogyha nincs beavatkozás a rendszerbe, akkor ez az olyan kettő és három Oké, okay. ugye ez az egyik mérőszám ennek az egész történetnek, de hogyha most nézzünk más mérőszámot, az evolúciója ennek a koronavírus nyavajának most hol tart, a fejlődő, vagy már a leépülő szakaszában? Mert ugye önmagában az, hogy fertőzőbb, az nem jelenti azt, hogy ez most egyébként, ami az életszakaszát illeti, inkább a középkort jelenti, hiszen valaki azt mondta, hogy könnyen lehetséges, hogy ez eredményezi a végét, tehát lehetséges, hogy ez már a hanyatló periódusa. Lehet-e megmondani, hogy ez most az életpályájának melyik szakaszánál tart? Hát az én személyes véleményem, de ezzel lehet, hogy nem... Én nem fog, fog vele vitatkozni. Nem sok ember ért velem egyet, de én nekem az az érzésem, hogy ez a vírus, ez a, ha nem is feltétlenül az emberi populációba, de az emberi populációhoz nagyon hasonló állatok populációjába már hozzávetőlegesen egy húsz éve fejlődött ki. Tehát ez egy, ennek a vírusnak... Tehát hogy az origóját az sokkal korábbra kell helyezni, sem mint ez egyébként most hagyományosan el van képzelve. hogy az életpályáját is ennek megfelelően kell tudni így, látni. Tehát az emberhez nagyon hasonló emlős állatokban feltehetőleg ez már évtizedek óta fejlődött, mert azért az egy... Hogy, hogy értse, hogy miről van szó, az a első ilyen koronavírus, ugye, ami Kínában jelent meg ezelőtt 20 évvel, ott az volt, hogy egy ember az kevesebb, mint egy másik ember tudott uh -huh. megfertőzni. Igaz, hogy 10%-a meghalt a fertőzötteknek, tehát egy rendkívül gonosz vírusról volt szó, de nagyon rosszul terjedt emberről emberre. Tehát magyarán a cibetmacskától, vagy a mit tudom még, mitől kellett elkapni újra meg újra. Emiatt nem alakult ki egy igazán rendes járvány. Ugyanez volt a helyzet egy másik koronavírussal, amelyik a tevéről terjedt át az emberre, és ott megint arról volt szó, hogy a, a fertőzötteknek 40 a meghalt, vagy közel 40 százaléka, viszont emberről emberre nagyon rosszul terjedt. Tehát magyarán mindig a tevétől kellett elkapni. Uh -huh. Nyilvánvalóan, hogyha elég sokáig kaptuk volna el a tevétől, és nem derítik ki, hogy mi az oka. Tehát mondjuk a középkorban abból azért ki tudott volna alakulni egy járvány, mert ahogy szép, lassan, nagyon rosszul emberről emberre terjed, egy idő után kiszelektálódtak volna azok a mutánsok, amelyik egy kicsit jobban terjed emberről emberre. És Tehát egy tíz év alatt abból kialakulhatott volna egy olyan vírus, amelyik már, már jól terjed emberről emberre, és akkor kialakul a járvány. Tehát az a vírus, amelyik Muhámba bekerült az emberiségbe, az, hogy kapásból nagyon jól terjedt emberről emberre, az azt jelenti, hogy ő már ennek a hosszú evolúciónak a vége felé volt. Uh -huh. és, és emellett szól még az is, hogy gondoljon bele, hogy 19, 2019. novemberére tesszük azt, hogy mikor került hát az emberre ez a vírus. 2020-nak a az őszéig, tehát egy éven keresztül, miközben megfertőzött 100 millió embert, nem alakult ki egy jobb variáns. Végül aztán kentbe kialakult ugye az alfavariáns. De egy éven keresztül nem volt jobb. Tehát ez azt jelenti, hogy ez már egy baromi hosszú evolúciónak a csodálatos terméke. Lehet, hogy nem emberbe, nincs kizárva egyébként, hogy emberbe, de ritkán lakott területen, ahol életerős fiatal benszülöttek élnek, hát ott ez csak okozott, tehát senki nem figyelt volna föl rá. Amíg nem kerül be egy 14 milliós városba, ami tele van öreg emberekkel, meg elhízott emberekkel. ez el is lehet, yep. ugye hát dél ázsiában rengeteg, emberhez nagyon hasonló állat, én most csak a Gorányi vagy ilyen meg hasonlókra gondoljunk, tehát egy ottani őserdőben emberhez nagyon hasonló fajok között nyugodtan terjedhetett 20-30 éven keresztül, úgyhogy senki nem vettek. Jó, de a Science Fiction filmekben ilyenkor az van, hogy hál' Istennek ezen túl vagyunk, de ugrásra készen van a következő. Hát ez valószínűleg így van, tehát miután elképesztő számú denevér van, és a denevérekben elképesztő számú vírus van, tehát hogyha továbbra is bolygatjuk őket, mert a, nem a denevér repül be Wuhanba, hanem az emberek mennek be a barlangba. Tehát hogyha ha továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy, hogy a magunk képére forradunk, for, formáljuk a, az egész világegyetemet, hát akkor lesznek újabb variánsok. Nézd, én ezt a vírust utálom, mint a szahar, de ennek a vírusnak köszönhetem az önnel való megismerkedést, úgyhogy bizonyos szempontból hálás vagyok a vírusnak. Az egy másik kérdés, hogy egyéb útját is kitalálhatta volna az Isten Tehát vagy a... hogy meglincseljék emiatt. Hát figyelj, hogy emiatt fognak meglincselni, akkor az valószínűleg bele volt írva másféleképpen is az én... Hát most biztos eh... hallotta már, hogy a, a házi orvosokon eh, csapódik le az embereknek a vírus elleni dühe. Hát igen, de nem találtak. Találnak annyi mindent, amin egyébként a fülyeséjüket kihívhatték. Jó, ezzel együtt hálás vagyok a sorsnak. Kelemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok a teljes családjának, amennyiben fennmaradok, és a műsorom is valószínűleg nem szabadul meg tőlem, de addig még hetek telnek el. Viszont hallásra! Hasonlóképpen én is a legjobbakat kívánom. Viszont hallásra! Holnap Márkizai Péterhez lehet kérdést feltenni, döröpontfialajanos-gmail.com, illetőleg a jövő hetet lehet meghatározni azzal, hogyha jelentkeznek arra, hogy ide eljönnek. Döröpontfialajanos-gmail.com névtelefonszám. A mai műsor elkészítésében Kurtás András és Galambos Ádám voltak segítségemre, a szerencse és néhány stratégiai partner. Ezek közé nem tartozik az, aki a hangopciót biztosította, de ennek megvan a maga oka. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk hat után, hét előtt, ha ez volt az utolsó, részemről a megtiszteltetés. Viszont hallásra! Felicidad, Felicidad Te deseamos en la Nueva Navidad Felicidad, Felicidad közétették tették az adatokat, a hétvégi összesített adatokat közlik. A beoltottak száma 6.190.822 fő, közülük 5.893.531 fő már a második oltását is megkapta, 3.5109 pedig a harmadik oltást is. Az elmúlt három nap alatt 16.017 új fertőzöttet igazoltak, az naponta több mint 5.000, az nagyon-nagyon sok. Az elmúlt három nap alatt elhújt 455 többségében idős krónikus beteg, az is nagyon-nagyon sok. 6531 koronavírusos beteget ápolnak a kórházban, és 565-en vannak lélegeztetőgépen. Függetle attól, hogy ez egy kísérleti műsor és utolsó adás, legyenek szívesek, maradjanak életben, ha másért nem a jövő szempontjából. Fiala János hallották, viszont hallásra. Del mundo entero A lo mejor para el año que viene lo bueno sucede